och var det så att vi drog igång den här processen med pendlamöten därför att vi upplevde ganska stora problem med kollektivtrafiken framförallt på järnväg. Så när vi har haft några år med stränga vintrar. Det är faktiskt bara några veckor sedan det var minusgrader på nätterna och kallt och eländigt och det kommer vi aldrig hoppa ihåg. Den här vintern har ju varit lång och, och kall, och det har de senaste vintern varit. Vi kommer vi allihopa ihåg framförallt vintern år elva, där vi på Svealandsbanan när närbåga Eskilstuna hade många hundra inställda fåg. Jag kan också konstatera att antalet besökare på pendlamöterna följer en kurva över antalet inställda tåg. Det har gått bättre nu i vinter och vi färre pendlare här idag. Och, ja då, Vi har en pendlarförening och vi har eh, spontankomna pendlare också. Ni alla är väldigt välkomna, särskilt ni som är pendlare för det är mer vi vänder oss. Eh, när vi började här så var det mot bakgrund av att Så nu kommer det en siffra här och det kan säkert Rebecka hjälpa till och justera om det har hänt. Men Arboga har den största pendlingen i förhållande till befolkningen i vårat län. 38,1 procent av de som förvärvsarbetande pendlar till andra orter. Den siffran kan man justerats med någon procent de sista åren. Inpendling till nästan 35% av våra arbetsplatser här. En känner jag igen som jag själv har rekryterat från Hammar som pendlat till advoga sedan 10 år i alla fall. Trogen. Vi har också, ja, till och med det, 42% av de här utpendlarna passerar en länsgräns med allt vad det innebär. Av andra taxor och system som kanske inte alltid har varit helt transparenta. Men ja det här är siffror som är jämförbara med de andra eh orten i regionen så är det. Och sen är det också så att Köping är några konsortiers kommuner. Klappar ni den här? Nej. Eller, jag tyckte det lät merandes nyss. Ja ja. Köping är några konsortiers kommuner så vi som kallar oss Västra Mälardalen vill då poängtera från Västerås är staden vi att det är vi som är Västra Mälardalen och sen har vi några runt omkring som gärna vill vara med och ni är välkomna men det är vi som är kärnan. Men här har vi alltså, vi gjorde ett, ett sammanställning mellan tuggen och pekvingret, de tre kommunerna har och just nu lägger tillsammans ungefär 100 miljoner kronor i infrastruktur. Det här har varit medfinansiering i Citybanan som naturligtvis är en stora delen. Men det är också att vi har varit med och byggt järnvägsstationer, planskilda korsningar, förkoteringar på Mälarbanan, eh, Svealandsbanan och så vidare. Och eh, detta då, samtidigt som vi faktiskt har upplevt fler och fler störningar i trafiken. Att trafiken blir sämre, resviden till Stockholm blir längre och eh, tabellen glesas ut. Så har det varit under flera år. Och eh, det är ju så att, då kan man ju fundera på, ska det vara på det här viset och vad gör vi åt det? Och det var ju med, kan säga, en ganska stor mängd ilska och frustration vi drog igång de här mötena för några år sedan. Jag kommer tillbaka till att jag tycker vi har sett en attitydförändring och faktiskt sett resultat av vårt arbete som jag är övertygad också kommer att synas i, i tabeller och trafik lite längre fram. Det tar mer tid att få det förändrat än att ändra attityder och arbetsformer. Men jag tycker jag ser en del där. Ja, tittar vi runt här. Eh, lite grann. Eh, och tittar vi omkring så har vi lite grann här, om vi skulle skicka upp en gästbok, det borde vi göra egentligen. För då har vi en sån här vem med vem i mellansvensk kollektivtrafik här. Jag ser Köping, Alborga, kommuner, Örebro är här representerade, Björn. Vi har kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland, Här kommer upp här. Eh, gamla Viel får man ju säga är representerade också på det sättet. Länsstyrelsen, tyvärr drabbade sjukdom och kunde inte komma, men vi är SJ, Trafikverket, eh, Föreningen Timpendlare, inte minst, är med. Enköpingskommunen här också. Och Västerås. Västerås, mm. ja visst, <laughs> det är jag får väl representera inte bara här. våra kommuner, också staden som äger järnvägsstationen. Resenärsforum har vi inte här. Jag kom, Kurt heter den, va? hade tänkt komma, men jag har inte sett honom här idag. Så, nej. Men också, inte glömma, det är ju ni pendlare, det där är därför vi är här. Eh, så särskilt välkomna, så är det vara. Nu är det så här att vi ser en kamera här som filmar. Det dokumenteras det vi gör. Vi för protokoll på det som händer. Vi kan ta bilder, kommer att hamna i lokala media. Eh, säkert bilder på Facebook och så vidare och kommentarer där. Är det någon som har problem med att bli dokumenterad så ja. Då är det som det är. Nu är ni förvarnade. det händer? Ja. Bara tala om att det, det är så där Ja hörni, jag tror vi gör så här att eh, ni som ska ingå i den här panel är välkomna upp och ta plats. Då ska vi skicka runt med mikrofon och sätta igång med lite frågor här. Medan ni Så har redan namn här kommer fram och sätter er så ska jag, jag ska strax presentera er. Då tänkte jag att kvällens program har ni sett inbjudan. Vi kommer att prata lite om kollektivtrafiken i Mälardalen. Trafiksituationen, hur det har varit och är och ser ut att kunna bli längre fram. Och som på slutet också prata en del om stationen i Arvåga, de synpunkter som finns där. De som har hörsammat våran inbjudan att sitta med i panelen här är de som faktiskt har ganska mycket med vårat resande och pendlande och trafiken att göra. tycker det är jättekul att vi har kommit dit. Ny på själva möte i Arboga är Kristoffer Fridtsson, vd för SJAB. Välkommen! Vi har Jan Sundling som håller på att bli Arbogamå en gång i tiden, styrsuppförande i SJAB. Jag kör kvar med för flera gånger Trafik i Mälardalen, Pendeln i här, SJ. Vet du vad? Där till Vinskog också var det med några gånger på att pendla med den. Trafikverket, det hette Banverket första gången du var här va? Ja, det var väl så ja. Det var väl så det var. Men du följer med. Yes. en ny representant för det här och en ny Nej, förra året hade vi en regional kollektivtrafikmyndighet, RKTN som ingen vet vad det är. Och det är Tommy Levinsson som är ordförande där sedan i oktober Kommer att få presentera dig och, och det lite mer också Och Isabelle, Du har varit med några gånger också här Ordförande i föreningen Timpendlare Och det är alltså en förening som organiserar pendlare efter eh, Hela tim -området. Men eh, Fokus ligger mycket på Mälarbanan just nu, för jag har flest medlemmar där Så tycker Ni som pendlar att det är dålig representation på Sveriges banan så vi medlemmar i föreningen. Det är alldeles gratis och det är jättelätt. och det är ett fantastiskt bra sätt att få vara med och påverka. det här är gör mycket jobb för för oss som företagare för kommunerna. Och, och har förstått också att skatta så av SI och rätt att ytterket där vi gör. Så det är ni som får representera oss här idag. Okej, okay, vill ni att vi kör en kort rull och säger någonting inledande. <kör> Vad ni gör och tycker och, och så vidare. Behöver vi har mikrofonen. Hur är det? Bra så här? Det finns en mikrofon om vi ska picka runt. Kristin, hur är det? Frågan? Ja. Nej. Det? Nej, frågan. Ja. Hej, Kristin Frisinn och jag är vd för SG. Första gången på sån här pendameter i Arboga. Men jag har varit ganska... Mina första fem månader på SI så har jag träffat, tror jag, Händarföreningen, i alla fall fem gånger officiellt och många gånger inofficiellt. De har varit uppe på kontoret och gjort på eh, olika tillfällen. Så det är väldigt viktigt för mig, för att förstå hela eh, vår verksamhet naturligtvis i att jag är ny, men också väldigt viktigt för SI. Att förstå kundernas behov och hur vi ska kunna anpassa och se till att vi har en trafik i Mälardalen och i hela Sverige som är anpassad till kundernas behov. Så det är viktigt för oss. Mm. Tack, jag heter Jan Sundling, jag är ordförande av SI. För ett och ett halvt år sedan började jag och för ett knappt år sedan så var jag på mitt första pendlarmöte. Och när jag började på SI så sa man till mig att du... Vi har väldigt mycket kunder här, vi är väldigt kundorienterade. Och det här är ingen godsverksamhet, vi har ju inte förflyttat i godsverksamheten utan här har vi verkligen kunder. Så jag tyckte det var viktigt att gå på ett möte och, och träffa kunderna. Och det jag förstod var att det fanns ett stort behov för hela SI att flytta sig närmare kunderna, förstå kunderna bättre. Så där där pendlarmötet blev väldigt mycket en motor i mitt arbete. Och mitt arbete som styrelseordförande då, det är att sätta riktning och coacha ledningen till att uh, skapa mer värde för våra kunder. Och för mig är det en sak som är absolut viktigast och det är punktligheten. När tågen kommer och går i tid gör det det så är det summan av väldigt massa aktiviteter i bolaget som fungerar. jag tycker det är jättekul att få vara här. Jag tycker att Isabella och hennes kollegor gör ett fantastiskt bra jobb som stöttar oss i i arbetet. Det är inte alltid okritiskt kan jag säga utan det är ofta väldigt kritiskt och det är vi glada för. Ja, kyrket ja. Jobbar kyrketion? Jobbar på SE? Ansvarig för vår regionala trafik i östra och Sverige, det vill säga hela Mälardalssystemet. Vi har också en roll som sammanhållande för trafik i Mälardalen, det vi gör saker och ting tillsammans. SI och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen och till Mälardalen räknas till och med Östergötland nu för tiden. Jag tror att det här är också en viktig bit, att vi gör det tillsammans. Vi gör det vi, SI, och kunderna, vi gör det också vi och de regionala kollektivtrafikmöjligheterna. Att vi gör saker inte bara inom varje län, utan över länsgränserna. Bygger en region, och regionen är inte ett län, utan det är många län. Peter Dinskog, Trafikverket Region Öst. Jag jobbar med samhällsplaneringsfrågor och samhällsutvecklingsfrågor. Bland annat då är ju järnvägen och infrastrukturen kopplat till den då oerhört viktig för just samhällsutvecklingsfrågorna. Och vi tycker nog från Trafikverket att just den här dialogen med kunderna, med övriga aktörer för att få ett helt system att fungera det handlar inte bara om att rälsen ska ligga där och fungera utan det handlar ju även om att skapa de förutsättningar för andra då som ska nyttja den här rälsen och servera er kunder då möjligheten och förutsättningar, till exempel arbetsbända Den dialogen är oerhört viktig och här har man ju då, i de här mötena känner vi tagit väldigt stora steg fram. Tommy Lövetsson, jag representerar då RKTN, det betyder regionala kollektivtrafikmyndigheten som först sedan 1 januari 2012 organiserades av landstinget. Det jag tycker är positivt med de här mötena som Olle sa, det är att Vi måste ju se till så att hela länet kan leva. Det är en av de grundpelarna jag har att man kan bo och verka i hela länet och att man faktiskt befolkningsmässigt kan öka och arbetskraften kan ökat. Och det tror jag beror till viss del på att man faktiskt kan pendla bra från den här orten. Och jag tycker det här är ett bra samarbete. Så vill jag också berömma Isabelle för pendlarföreningen. För det här är något som hon gör på sin fritid. Och hon gör det jättebra tycker jag, och hon är kritisk granskande men hon går där. Ja, vad jag vet, inte över gränsen någon gång. Jag tycker att jag behöver kritik ibland och den brukar jag få från Isabel och det är uppskattat. Ja, Ja, mitt namn är Isabel och jag skulle vilja tacka från de fina orden här. Jag träffar ju både Tommy och Christer och Jan. och var länge sedan jag träffade dig Peter, jag träffade lite annan, men hej igen jag skulle säga, jag säga. Uh, nu är det så att uh, uh, mycket ljus som fastnar på mig här, och nu är det så att jag har med mig vår visordförande här idag. Jag vill att Marie Setelius ställs upp och hälter på publiken. Marie Setelius pendlar från Enköping i Stockholm, fem dagar i veckan, uh, och jobbar heltid där. Och driver arbetet minst lika hårt som jag gör i föreningen idag. Och sen har vi en styrelse, de kunde inte närvara idag. Men vi har vi kan inte dela upp alla men vi har flera stycken inställda på sju personer som alla jobbar jättehårt i frågan. och vi alla då vi vi sitter ju här. Jag sitter ju här idag för att jag pendlar. Inte för att jag är ordförande i din pendlarliknande kunnat någon annan vara ordförande där. Jag är pendlar, jag är tvungen att göra någonting. Och jag skulle vilja veta hur många i publiken som är pendlare. Men det är det kan jag inte. Jag vill bara se vad jag har hör någonstans. Bra. Uh, och uh, hur många här är med i föreningen? Vad idik Okej, jag föreslår att ni loggar in på vår smartfrost där www.timtalen.se eller tar flyers från Madrid så blir ni medlemmer i vår förening. Så men det är så här. Vi kan inte driva frågor på Sveritas barnan i detalj och så stenhår som vi gör på Mälarbanan för att vi penslar inte där i styrelsen idag består av folk som pendlar på Mälarbanan. Vi lever i situationen dagligt dags, Och vi kan skicka iväg ett sms till Christer, Jan och Jan här och säga att nu är så här jag för femte dagen i rad på sju, tio avgångar. Det kan vi inte göra på Svealandsbanan. Så vi är beroende av få medlemmar på Svealandsbanan och de andra barnen. Vi har några medlemmar på Nyköpsborgsbanan. Så mitt budskap till er här idag att Hjälp oss och stötta oss. Ni behöver inte gå in i något sånt där heltidsdrunknar-styrelsearbete som vi gör. Men ni måste mata på oss med de här uppgifterna, för annars kan vi inte hjälpa er. Ja. Det kan jag väl säga till er andra som inte pendlar, men ändå har intressen i det här. Det går att registrera sig och få nyhetsbrev fast man inte råkar pendla om dagarna med kollektivtrafik. Det är en fantastisk sammanställning av aktuellt i, i, i trafikfrågor och sånt här som man får med och eh går man in och blir medlem i Facebookgruppen också till den sidan där så postas det en hel del och där får man gratis trafikinformation och synpunkter och önskemål som de här samlar upp eh, och, och paketerar och stoppar i sitt sammanhang och framför. Ibland borstar de av det från de mest frustrerade goda valen och lägger upp det på ett mer begripligt sätt men det gör ett fantastiskt jobb. Där. Och där får ju Alla som är med, faktiskt gratis. Det är väldigt mycket input. Det är jättebra. Ja. Kul hörni! Ja, eh, om vi tittar på det här, eh, och vilka aktörerna? Det är i stort sett de som är här. Vi har inte nämnt Mälab, men Mälab är en delgöran här, som representerar Mälab. Mälab är ägs av oss. Det är fem län. Kollektivtrafikmyndigheter, tidigare läns- trafikbolag och landsting och så vidare. Såna här, aktiva är här som är den parten som försöker ta ett helhetsgräpp på trafiken i Mälardalen. Hela Mälardal kommer ju därifrån, det är namnet. Och förhandlar med trafikeringsavtal och sådana saker. Också en viktig part som, man frågar folk här ute, som är beroende av trafiken, vet ni den är så är det väldigt få som det måste vara väldigt ontacksamt. Vi ja, är en liten organisation, vi fyra personer som försöker att administrera det här. vill säga förvalta och utveckla då och vi gör det väldigt nära i samarbete med myndigheterna i de fem länderna. Och en sjätte är på väg in, som han ser på en sannolikt med ägare på ämnet, och det är Östergötan också. Mm. Ja, så är det. Okej, okay, nu sitter vi här igen. Eh, vi har pratat rätt mycket tillsammans nu, att vi för dialog och har möten. Så lät det ju inte när vi pratade om SJ för några år sedan. Vi pratade ibland till SJ, men det var ganska lite med SJ. Det har ju faktiskt hänt någonting här och ni antyder att ni är nya på posten och det får man vara ett par år tycker jag. Och det som man kan göra nytta faktiskt av att åstadkomma till delatitydbränningar som som jag tycker att vi upplever väldigt tydligt. Vad är det som har hänt egentligen? Vad, vad, det, vad tycker vi? Vad, vad säger ni andra också, inte bara ni? Någon som vill utveckla det där lite Nej. grann? Men den tror jag är att, att vi ska inte titta tillbaka och säga vad som har varit fel och, och, och rätt i det här, men vi som jobbar här idag och styrelsen vi är övertygade om att vi är här för att skapa värde för våra kunder och att när man kontaktar SJ så gör man det för att man vill resa på ett ställe till ett annat säkert, punktligt och kostnadseffektivt och jag tycker inte att vi har i alla delar gjort ett bra jobb vi har tappat förtroendet hos våra ägare Vi tappat tappat förtroendet hos det politiska systemet och hos allmänhet och, och resenärer. Och SJ är för viktigt och vi är för bra för att vi ska hamna i den situationen. Och eh, därför har vi bestämt oss för att göra saker och ting mycket bättre än vi har gjort tidigare. Och svårare så är det inte. Och det ställs inga orimliga krav på oss utan är krav som ställs. De är, de är korrekta, de är faktabaserade och vi kan göra ett mycket bättre jobb. Och vi är på, på god väg, men det tar lång tid att återhämta ett, ett dåligt förtroende. Jag blev intervjuad i Uppsala Nya Tidning, tror jag, var lördags. Där jag sa att SJ har ett bättre rykte än vad vi förtjänar. Och så är det. Men det får man lida för gamla synder tag. Men vi är på god väg och vi gör vårt bästa numera. För min del så är det ganska viktigt att öppna upp bolaget och vara mycket mer transparent med den informationen som finns ju. En del i att vara kundnära och marknadsorienterade är att vara väldigt öppen och transparent och verkligen lyssna på kunderna men också ge väldigt mycket information. Och därför har vi ju börjat att lägga ut mycket mer information för att kunna ha en bättre dialog med våra kunder och kunderna kan också få bättre information för att kunna ta beslut. Det är några sådana saker som tycker jag är väldigt viktigt då. Sen tror inte att det är så märkligt om man tittar i andra ranchen med andra företag det vi gör. Men det är att verkligen förstå marknaden, förstå kunderna och försöka agera utifrån det. Så jag tror att det är ganska mycket så som man förväntar ett modernt företag ska jobba. Och det är så vi vill jobba. Det är ju lite grann så där i, i Mälardalen att just nu lider lite grann under det som heter T13. Alltså tåg till tabell 13. Vi använder ordet lider under det ordet på Isabel om man skulle tycka att Processen för att införa den lämna en del av Örvita och vi hade väl önskat lite mer när det gäller tåglägen och sådana här saker. Så egentligen med anledning av den i, under slutet på förra året så, så skrev vi ett brev ifrån kommunstyrelseordföranden efter Mälabanan från Örebro upp till Stockholm. Det är ju då Arboga, Köping, Västerås, Enköping, Håbo. och Jag tror att vi allihopa har en brevmall, alla kommunaler och Låde i Mälardalen har det, artbrev till SJ. tar man fram den, så skriver man den, så skickar man den, och sen har ni en pärm där det finns många sådana här. Bung om vår förvåning när vi får ett svar, jo, vi kan gärna träffa er och diskutera det här. Så vi träffades 18 januari i Västerås och hade en diskussion om hur man faktiskt tillsammans ska jobba med förbättringar i tabell 14 och försöka åstadkomma någonting på vägen fram dit. Och det var första gången vi faktiskt sa att ska vi ska göra någonting tillsammans. För vi fick ett tydligt besked från Ensi att vi ville argumentation för att vi ska få transportera era kommuninvånare på ett bra sätt till och från Stockholm. Och, och det här gav en förändring. Och vi har ett uppföljande möte nu, här före det här idag. Vi bestämde då att vi skulle ha det i samband med det i Allmåga. För att se vad vi har vi åstadkommit? Och vad är det som ligger i röret nu? Det är väl klart att vi redan då målade upp ett önskescenario om hur tabell 14 ska vara så mycket bättre än 13 och allt ska fixas. Men alltså det finns ju inga riktigt quick fix när det gäller kollektivtrafik och infrastruktur. Men man tar hela tiden steg som är små och stora på vägen. Och där är lite här frågan då, vad är det som pågår just nu mot 14? Det är väl egentligen det jag vill spela in lite grann så vi får en, en, en, en feedback på det. Vi kan inte få gå ner och presentera tidigare. Och ni som är pendlare och har har punkter ni får hemskt gärna stäcka upp handen och komma med frågor också. jag säger säga. Kan vi med dig, Christer? Eller, jag vill, är det, John, det är John som, som sköter det dagliga. Ja. Jag fick en mikrofon här och de tror jag ska använda den. Um, jag vet att Isabel och alla de andra pendlare, eller många andra pendlare, sa att kan vi inte få tillbaka T12? Det ville kanske inte enda inte vi kan ge er, T12 finns inte längre, men däremot så kan vi ge er T14. Och vi har försökt att göra den så likt som det någonsin går vad det gäller utformningen av tiden och sådana saker. Eh, vi har flyttat tåg, vi har kör eh, tågar på andra tider, men vi kör också fler tåg i nästa tid tabell. Allt jag säger nu ska ta oss med en brasklapp dock i så mått att vi har gjort en beställning till Trafikverket som har andra operatörer i Sverige, i gällningsbranschen. Och den här tidtabellen fastställs i ja, strax efter sommaren. Vi tror dock att de här beställningarna kommer att gå igenom. Och för det är också så att vi har en dialog. Vi har en dialog med Green Cargo. Vi har en dialog med en mängd olika andra operatörer innan vi gör vår beställning. Vi kommer till exempel att få tillbaka det här så kallade lasarettståget. Alltså ett tåg som går från Stockholm. Det passar de som jobbar kanske kvart över sju eller halv åtta i Västerås. Vi kommer få tillbaka det så kallat direkttåget till Stockholm, enligt vår beställning. Det vill säga tåg in mot Stockholm på morgonen och ut mot motståndet på eftermiddagen. Vi har också synkroniserat en del tåg. Jag och Christer åkte i dag. Ett tåg som gick 14.07, och det här är 15.52. 15.52 kvarstår i nästa tid, men man kan åka 14.25. Det vill säga att man klipper att stå i Västerås i 20-24 minuter. Ulla tyckte föregående möte att det är väl inget fel att slå i Västerås, men Nej. många av resenärer kanske tycker att det är onöjligt att göra det varje dag. 200-230 dagar om åren. Så att, och Vi hade också då en prestation för timpelarna i samband med ett studiebesök på vår egen trafikledning. Och Marie var med då. Och vi fick en del beröm, Den här har ni gjort bra, det där har ni gjort bra. Och så var det några saker som att ah, det där var inte riktigt bra. Så de, Marie, de har vi rättat till nu. Och det tror jag att har fått reda på. Att eh, vi rättat till några saker till där som kanske inte var riktigt så som ni tyckte att det skulle vara. Kommer det att göra? men till exempel. Sen är det naturligt som så här att Allting går inte att rätta till. Det finns saker, det finns komplikationer. Det är trångt på spåren. Den beställning vi nu har gjort i Trafikverket innebär att det kommer att vara väldigt tätt mellan tågen. Vilket har betydelse för kvaliteten Och det vill till att alla parter som både sköter spåren men också trafikerar spåren gör sitt allra, allra bästa för att det ska fungera. Tommy? Du kan säga också inte bara ordförande i kollektivtrafikmyndigheten utan också ordförande i Bergslagen. Ja, i det, det stämmer. Det jag tyckte vi lyckades med nästan, och det var väl så där att vi kom in lite sent, det var ju de här direkttåget Eskilstuna, Albroga och Örebro, som vi ville ha mot Stockholm och tvärtom då. Där ville vi försöka få till en lösning. Och av olika anledningar så, så lyckades vi inte där. Det, gör vi ett fortsatt arbete genom Mäladsförsörjning och tittar på det här. Det jag tyckte var positivt på det förmöte vi hade idag, det var ju att vi har ju siktat på att få till det här till T15. Men om det nu visar sig att det här funkar tidigare och alla tycker det är bra, det är många parametrar som ska falla på plats och vi ska inte göra någon quick fix som Olle sa och vi måste ta i på oss. men Då finns det i alla fall en vilja att de här tågen kanske kan börja trafikera innan T15, det är alltså december 2014. Det tycker jag lät förhoppningsvärt för vi, vi vi kom in lite sent och vi försökte få till den här lösningen, men lyckades inte. Nu tittar vi på vi kan få det som står i den trafikplan 2017 som vi, länet i mälar och Östergötland, är in har lämnat in som en anmälan till ministern också och tittar på hur vi vill ha den robusta trafiksystemet i en fortsättning. Det var en fråga här då? Ja, det var faktiskt precis det. När blir det direkt tåg mellan Eskilstuna och Örebro? Det måste vara den absolut sämsta sträckan som Eskilstuna någonsin har trafikerat i ett så tätt befolkat område. Alltså det antalet eh, inställda tåg och problem, eh, Har jag har inte upplevt. Jag har pendlat i sen 1996, 2002 på den här sträckan och det bara blir december, och där behöver det göras någonting helt radikalt. Det är tåg som går sönder, det är eh, missade avgångar, det är allt. Jag har en lång lista på alla de utrop som finns. Jag tror inte ni hittar på några fler utrop än de som ni har hört som pendlar på den här sträckan. Och, och när jag började pendla 2002 då fanns det direkt tåg, eh, eskilstuna Örebro och vice versa. Och eh, vi är ungefär en 30 stycken och vi blir färre och färre. Vi var säkert en 50-tal som pendlade med en tåg när jag började. Nu är vi nere på på en 25 eh, ungefär mellan tummen och pekringar varje dag och vi kommer att bli ännu färre. Många har gått över till bild hur miljövänligt det är det Ja, det är ord och inga visor men det är ungefär vad jag sagt i grann här under förmöket och den där sträckan Örebro, Eskilstuna, Stockholm är för oss riktig Järnbåga, men för Kungsör som tyvärr inte är med här idag så är det ju helt året göra för näringsliv och pendlare och skolan och andra. Mycket viktigt. Nu vi ska komma in strax, eller ska vi ta en fråga till innan ni... Ja, ni gör det. Mm. Ja, jag bodde i Kungsör i ett år, 2011, och det första som hände var att jag fick cykla hem och hämta bilen Och jag hade gjort det tio gånger så slutade jag åka tåg och sen flyttade jag ifrån. Och nu bor jag i Stockholm och åker bil till Arboga, där jag har anställd. Ja, jag har hört det där förr, och Kungsör har ju det här faktiskt hårt då. Utflyttning och för folk som flyttar också att man inte har personal som kan ta sig till och från jobbet. Så det där är för oss prioriterat. Det måste till. Men det spöter här kanske lite längre dragning. Men nu ska jag vilja återkoppla för vad Jan sa, sen vill jag återkoppla till vad du sa och sen avsluta med vad du sa. Så det blev lite långt. Men det, det du säger, Jan, det är jättebra. Det här med Marie, vi var och på er och hon kunde pleka på saker som, eller de som var där på det mötet då. Men det är, som vi, det är ju ingenting om vi tar hållbarhet, så vi är ju kunder i ett system och Marie jobbar heltid och de andra som har jobbat heltid och vi kan inte sitta på möten några gånger per år och liksom självtidigt blir vi mer i en utvecklingsprocess och så men vi pratar än idag på det här mötet inte om de frågor vi egentligen måste prata om och jag tror att, jag vet inte säker på om ni som är pendlare och tillika då skattebetalare och sätt att här i de här kommunerna i Mälardalen är medvetna om hur upplägget är, men vi har ju Göran här idag han representerar i Mälard. Så jag kanske jag kanske är fräck och bjuder dig om en liten stund när jag är klar och, och förklara hur liksom upplägget egentligen är, varför det är som det är. för Det blir mycket riktat mot S.I. och mot S.I. och ni gör inte och ni gör och så. Då kan jag återkoppla till vad du sa, Jan, med eh, hur vi jobbar i föreningen. Varför vi pendlar på Mälardbanan, det är för att exempelvis Det här tidtabellet, vi pratade om lasaretttåget och du nämnde Fagersta pendlarna. De två frågorna, de kom från vår förening. Och det bror en kom av två anläggningar. Ett, vi blev kontaktade av en medlem som pendlar från Stockholm till Västerås lasarett och jobbade där och var helt desperat. En läkare, jag får nog sluta pendla. Och jag och mina kollegor, vi är inte många, visar att det blir 30-tal som du beskriver. Men det går inte längre, jag älskar mitt jobb, men det går inte längre. Han fick inte det att gå ihop längre. Och då tänker man såhär, varför flyttar inte han till Västerås då, han jobbar på lastarätten var st eller är st Därför hans fru jobbar på KS som st det är alltid någon som pendlar, det är det där man glömmer bort, det är alltid någon, det är liksom om vi tittar på alla vi känner, Marie kan instämma, det, det är inte bara att flytta, då är det partnern som handlar i pendlaträsket då istället. Ni ser, ni nickar här allihopa. Det är en fundamental grej. är var också en medlem, som mejlade oss och bara Ja, jag vet inte, det här är inte klokt här, och vi har vi plockat upp den tråden och vidarebefordrar det till SJ SI och politikrafikmyndigheten. Så det kommer från er. Men det är vi inte vet om, det kan vi inte driva. Så det var det jag ville bara återkoppla för vad ni säger. Det är inte att vi är stupet smarta här, jag och Marie, att hitta på alla de Det kommer från er, liksom, från medlem. Hur många medlemmar har vi, Marie? Ja, uh, det är inte några som använder sig. 627 27 emellan men vi skulle kunna vara 28. Liksom, ja, 28 emellan. Vi skulle kunna vara kanske 1500 2000 egentligen om man tänker på hur höjda människor. Är. Och det där du sa, jag kopplade direkt på vad du sa. Vi är säkert den sämsta sträckan i Melandals. Men du hur ofta vi hör det på vårt tillfälle mig. Alla tycker om oss eftersom Kusör, Reske, Stuna, Risk. Alla säger vi är sämst. Vi har det värst, vi har det värst. Och så låter man folk beskriva hur har ni det? Då kan jag bocka av där för min verklighet och vi är två ett halvt tusen som pendlar från Västerås och så en extra antal hundra som, som hoppar på i Enköping och ska till Stockholm. Det, är liksom, det här är liksom en kronisk, me, här är en, här, en kronisk problem i hela Mälardalen. Det är jättetråkigt, jag förstår precis vad du säger. Sen nästa grej du säger, det vi hör är att folk faktiskt flyttar. Vår styrelseledamot, en av våra styrelseledamöter, han inte leder mot längre. Han orkar inte pena längre. Två som har barn jobbar som konsult. Han har skaffat ett jobb i Västerås tills lägre lägre är lön. Så han går ner i lön, lägre pension i bara räknet i i öarna där. Men det är liksom det man väljer. Antingen flyttar man därifrån eller också skaffar man ett jobb på den orten man bor. Så man gör klar. Men det vill bara hålla med att har man inte ett robust och fungerande system, då kan man inte bo hela länet och när man då har flyttat till Kungsrö, Vacker, Treblig kommun här i Västra Mellan, Sverige, Västra Mälardalen till och med. Då, tycker jag, då måste vi ju se till så att vi får det här robusta stället. Det var ju det vi gjorde när vi ville in den här ansökan till ministern T17, det låter långt fram men vi ska ju försöka beställa tåg och se till så att vi får det här fungera. Då tycker jag det ska fungera fullt ut. Sen kan man väl säga att det vi har gjort i Tjungsö är att vi har lagt in förstärkningsbussar nu. Det hjälper ju inte dig när du har flyttat där därifrån. Men det vi tittar på, den här direktlinjen, det är därför jag tyckte det var positivt det möte vi har. Att, kan vi få till den här direkttrafiken? För det borde gå att få till mer trafik på Svealandsbanan tycker jag som går direkt. För om jag åker från Västerås in mot Stockholm eller tvärsom så är det nästan alltid fullt. Det är liksom en kabinfaktor som ligger närmare 100 då tycker jag att borde det finnas något företag som kommer på idén, jaha, vi kanske ska köra Svealandsbanan för det finns nog potentiella resande som i Västerås och inte åker därför att det är fullt på tåget. Då borde man som operatör här se att ja, men det här finns ju faktiskt en möjlighet, här finns det fler åkare. Vi, vi har ju ett angenämt problem i de här delarna av Sverige. Vi har fler som vill åka med tågen än vad vi får plats och då tycker jag de som kör idag borde ta sig en funderare på hur ska vi se till så att de som vill åka med oss kan åka med oss. Så tycker du säger något viktigt där för att eh, vi är i en situation där eh, antalet pedlar och resenärer hela tiden ökar. Så, och det är ju inbillar jag mig lättare någonstans att tillborde se behovet av trafik än att vända på det där och försöka ska fler män Det är många delar av landet som faktiskt jobbar med den problematiken. Och tittar vi tillbaks några år eh, när den här Citybanöverenskommelsen gjordes 2008 som sen blev de beslut om medfinansiering 2009 och sedan har vi en del av oss dragit på det lite längre men, men nu alla alla säger med som det heter. Eh, eh så är ju det med bakgrund av att hela Mälardalen och regionen växer. Stockholm växer och Stockholm är av oss. Och vi är också beroende av Stockholm. Och en som för för hundra år sedan var så långt vi kunde ta det till fotsade cykel på en timme och det var inte så klart. Idag är det ju faktiskt dalen. Man pengar härifrån till Stockholm. Men ännu mer ifrån Västerås och Eskilstuna till Stockholm. Men Västerås och Örebro. Örebro och Eskilstuna. Mm. Eskilstuna. Västerås samarbeten på Mälardalens högskola och så vidare. Så det här måste ju fungera. För 2017. Och tabell 17 då när Citybanan tas i drift eh, ställer ju förutsättningar att man kan få ända eh, till det bättre för tågtrafiken. Men vi måste lappa och laga och få något som är hållbart fram tills dess, så folk inte tröttnar. Det är jätteviktigt. Eh, vi har eh, Marie, vi skickar ner mikrofonen till dig. Och sen, Isabelle. Hur kan du fundera på om du säger någonting om det? Vadågod, Marie. Jag måste ju säga att Sjö har ju nu sedan nya tidsavråden satt i fler vagnar på en del av tågen. Vi har det här som går 1725 som är ett uppebollståg. och finns det en sektion som bara går till Västerås och kopplas av där. Och den är helt obotad, vilket gör att många fler penderar får plats och får sitta. Det är en jättebra en grej. Jag åker själv med sju och, och går där. 6,55 år i mera från Enköping på morgnarna det tåget var förlängt där finns det sittplatsen Men så har vi då andra tåg som går andra tider och där är det katastrof Det här 1525-tåget det är, ni jag vet att ni också går in och tittar på Facebooksida i mellanåt här Och där hör man ju mer eller mindre än ljudliga att det är så trångt det är så trångt det är så dåligt Det här tåget som går 7.10 från Västerås Som det ofta är Jättestora förseningar på Folk förstår Vi har tåget som går efter det, men vi kommer inte ihåg exakt vilken tid det går, Som det är Jättefullt på Folk får inte sitt plats, ett förstaklassresenärer, de som har betalt klass för att Kunna få sitta och kunna jobba Kan inte få sitta jobba, de får inga sitta taxe, och då har de betalt ännu mer pengar för det. Men det, det finns mer att göra alltså. Ni har kommit en bra bit på väg, men det behövs mer. Mm. Isabel, varsågod. Så det Marie försöker säga är att det har gjorts väldigt mycket på återigen barnen då. SJ, nya ledningen här har verkligen jobbat stenbord för att rätta till misstagande från håll för att försöka få det dragligt. då. Men vi pratar om, ni pratar mycket om 2017. Det är jättebra, men det är några år kvar. Om jag räknar i mitt huvud mina, pen, mina pendlarår då, istället för hundår mina pendlarår då. Hela, hela det här, det är vi inne på andra kvartalet, det två kvartal till höst med den här tidtabellen då har vi 2014, 2015, 2016, 2017. För mest troligt så kommer det inte allt i jättefantastiska språk kanske. i slutet på 2017 börjat 2018. Jag hinner bli rätt mycket. Mina telomerer hinner bli rätt mycket kortare. Jag vet inte om telomerer är de här små ändarna på våra DNA då, som gör att vi blir gamla eller unga då. De kommer bli rätt mycket kortare av alla ni andra. Och det som jag inte hör här, vilket jag tycker är tråkigt, det är att Sitter banan 2017? Ja, men de kommer hålla på att gräva på mellanbanan och jag vet inte hur mycket de gräver på de andra banorna. Det är sånt här som Göran kan. Men det kommer grävas och grejas och stängas av och stängas på och stängas av och stängas på och stängas av. Och det kommer att vara förberedelser för avstängningar och våra längd, det tar för att åka från A till B, när jag är på mitt jobb, från jag går hem från kommer bli längre. Och det är liksom ingenting ni kan göra åt i SI, men det kan Trafikverket göra någonting åt, det vill säga Vad vi efterlyser här är en form av dialog som kommuner, kollektivtrafikmyndighet, tillsammans med Trafikverket och Trafikoperatörerna, inte bara SI och andra trafikerna. Så att ni gör allt vad ni bara kan så står i er makt för att det ska bli så smärtfritt för oss som möjligt. Och ett problem med risk att jag går händelsen i förväg för dig här nu är att på Mälarbanan så kör SI intäkter, och det var den lilla bomben jag tänkte släppa. Det är nog inte många som vet det, men det vi har fått förklarat för oss sedan vi har tittat på den frågan det är på Mälarbanan så kör SI helt och intäkter, där finns det ingen uppköpt trafik. Det finns inga avtal, vad vi har förstått direkt, så här, som att åh, ni ska köra de här, åtminstone de här tågen och så. Utan det är liksom, de kör för att de tycker att det är lönsamt förmodligen, så därför kör ni liksom, men så jobbar ni, det är tack vare pendlarna då, vi i de här 629, som vi har den här det goda att ni jobbar med frågan och så. Det är inte på att kommunerna har avtalat med har att ni liksom. Och då ligger ju hela ansvaret på kunden. Jag är kund, Marie är kund. Vi är ju blättköpare. Och där saknar vi en stor bit från regionens sida. det tycker jag alla ni som sitter här som pendlare och skattebetalare borde fundera på. Så, det var klart. Tack för det. Ja, varsågod. Jaja, nu tänker du väl det här? Mälavadsregionen, sammanhängande trafik och regionförstående, det är därför ni finns? Det är därför vi finns som sagt. Och vi jobbar ju med, utifrån våra ägare då, det vill säga Skattekollektivet i de fem respektive sex länen som sagt ligger i Östergötland. Jag vill väl ändå börja lite grann med Trafikplan 2017 för att det är där vi jobbar väldigt mycket från vår sida nu att ta fram underlag för att kunna fatta beslut om Trafikplan 2017. Precis som du säger, det är många år fram till dess. Vi pratar fem, vi pratar sex, vi pratar sju år innan vi är mål med den trafiksatsningen för det är inte december 2017 som det här är klart. De nya fordon levereras, det tar ett antal år för att leverera de fordon som behövs. Jag ska bara nämna lite genom trafiken lite kort. Utgångspunkten för att vara 2017 är att det ska gå trafik på i huvudsak alla sträckor i regionen förstärkt på de flesta sträckorna till, till 30 minuters trafik för att kunna klara av händningen mellan i princip alla orter som vi pratar om. Om jag bara stannar upp lite grann kring Svedlandsbanan så är tanken då att det går trafik från över bro Armåga konsör Eskilstuna genomgående till Stockholm. Så finns där finns det också två alternativ, antingen att gå genomgående till till Uppsala eller också vända i i Socken. Ehm det det gäller då Eskilstuna Stockholm har då ett större resande under dagsläget så där kommer det då att gå tät trafik med 30 minuters trafik. Eh, Om vi stannar upp lite grann ytterligare vid Svelandsbanan så har det först diskussioner om det totala utbudet i planen som finns också på Mälabs hemsida, maalab.se beskriven. För det kommer att ta ganska lång tid utav kvällen om jag ska stå berätta allt som som pågår kring de där aktiviteterna. Eh, vi hade en diskussion om det skulle gå trafik hela vägen då från Ö Örebro via Eskilstunas till Stockholm under hela trafiknyggen. Just nu så ligger det då i förslaget att enbart gå till trafik morgon och eftermiddag, det vill säga i rusningen, i hög trafik för pendlingen. Då. Så trafikplan 2017 är en st stor del av vårt arbete och täcker upp då de banorna som vi har pratat om idag, bland annat Mälardbanan, Svealandsbanan och i huvudsak 6-7 linjer övrigt i Mälardalen. Idag har vi en situation där vi har trafikavtal från skattekollektivet, det vill säga kommun, landsting, myndigheter med tågoperatörer på ett antal av dessa linjer. Svedlandsbanan är reglerad i trafikavtal mellan Mälab och SI. Det finns inget sådant avtal som reglerar utbudet mellan för Mälabbanan, precis som du är på. En annan sträcka där inte heller reglerar någon utbud är Stockholm och Uppsala. Båda de linjerna körs av SJ på kommersiella grunder. Svensbanan anses då ha ett underskott, så där har vi trafikåttag och där lägger vi pengar från skattekollektivet cirka 30 miljoner kronor per år. På samma sätt så lägger vi då pengar på Sörnlandsbilen som går då halsbäckat in i Holm, Stockholm och den så kallade U-en som går från Sala till Stuna, nedåt till Östergötland och Nyköpingsbanan. De linjerna har vi då trafikavtap på. Eh, när det gäller trafikplan 2017 så är det mängd olika förberedelser. Där pågår förhandlingar just nu mellan länen och politikerna i länen om slutgiltig ambitionsnivå och, och så vidare. En utav frågorna när det gäller Trafikman 2017, det är att köpa nya tåg. Vi ser att det finns ett stort behov av nya tåg. Många av tåg, dagens tåg är gamla. Loktågen som vi kallar dem för. Och en del X12 som idag går på, på UL har många år på nacken och behöver ersättas. Dels för att de är gamla, men det behöver också tillföras eh, nya fordon, ny siktplaskapacitet på grund av att resan hela tiden ökar. Och det tror jag vi har en utmaning de närmaste 5, 6, 7 åren och det är möta den sittplatsbehov som finns idag på de närmaste åren. Fortsätter det att öka med 3, 4, 5 procent varje år så kommer vi att få fler och fler tåg och linjer som kommer att ta bekymmer. Och det där är en, in, en utmaning för oss de närmaste åren, att i avvakten av 2017 också se vad kan vi göra tillsammans finns det andra fordon som som kan bidra till cyklat kapaciteten och så vidare och så vidare. Samarbete pratar de. Vi pratar, vi har jätte mycket samarbete tillsammans. Jag deltar inte så jättemycket i våra träffar men jag skulle gärna vilja delta och att vi hittar former för hur vi ska samarbeta med pendlarföreningen. Jag har lagt ett, ett antal förslagar också hur vi också deltar. Eh, det är på vad ska man säga på båda känslomänerna nu och också lösande delen av de här praktiska besluten och sedan finns det några långsiktiga revisioner också eh, där politikerna är viktiga. Vad stannar det just? Dommen för Garna? Officiellt? Ja. Jag har en liten lista här nu på folk som vill ordet så att du får lätta in de ledare eh, och så nu är det så praktiskt Ni du är en hel del kista och Men jag tänkte bara understryka först det här samarbetet som vi har, som är väldigt viktigt. För menar, vi är ju en part i Mälardalen naturligtvis, men vi har ju väldigt stort samarbete i Mälardalen för att få den trafik som vi har. Och det här stornätet som man pratar om då, 17 och framåt, det är ju egentligen... Vi kör ju redan det till viss del, men inte alla de avgångarna som man vill ha då i, utanför piktid. Vi är nog väldigt fokuserade här och nu. Vi håller nog med Isabel och alla pendlare att vi är ganska andeläggna om att göra någonting nu. Och inte vänta på 17, 18 eller 19 eller när det kommer att komma på plats då. Så det är en ganska stor utmaning att kunna köpa in tåg och börja köra i Mälardalen som är ett ganska stort område. Och jag ser inte Mälardalen idag som ett problem om att vi inte har tåg. Tåg har vi så det räcker att köra. Det är Andra saker som måste till för att det ska fungera i Mälardalen Så tror vi att vi ska lösa alla de problemen problem som vi ser i Mälardalen och köpa nya tåg Så tror jag att vi gör stort misstag Det är en del Vi kör ju precis som vi sa, vi kör ju kommersiell trafik i Mälardalen Och vi får ungefär 7, 8, 9 procent bidrag av den totala omsättningen i Mälardalen Resten är ren kommersiell trafik då Så vi får totalt 30 miljoner för bidrag på olika Delar och den motsvarar ungefär 8-9 procent av den totala omsättningen som vi har i Mälardalen. Vi har ungefär 250 regionala avgångar i Mälardalen men vi har också 250 fjärrtågsavgångar så det är en ganska komplex stor nät som vi har byggt upp då som är en, en sammanhållande för att kunna se att vi kan hantera alla de olika behoven som finns med väldigt många olika fordon. Det är inte bara lok det är inte bara vi anpassar fordonen för att få så ekonomisk eh, hantering som möjligt då, vilket innebär att vi har väldigt mycket olika fordon som vi kan mm. använda de olika delar då. Så våran fokus och min fokus just nu, det här och nu och de nämsta fem åren framåt, eller nämsta två, tre år framåt för att få det att fungera. Sen kommer vi nog se till att det blir och förhoppningsvis nya spår 2017 och 2018, och då kommer vi också successivt kunna bygga ut naturligtvis, kanske få mer volym genom att det kommer en ny kapacitet Fordon, tåg, har vi. Det är inte problemet idag. Fortsätt ut. Och bara ett kort tillägg till det. Du beskrev marknaden att nu är det så mycket kunder så att, så att det räcker inte till. Och vi fungerar ju inte som ett kommersiellt företag så att vi tycker att det är trist att, att det är kö för vår butik. Utan det vi ska göra det är att se till att få en större butik och kunna ta in fler kunder. Det är det så att det behövs fler tåg i, i Mälardalen eller någon annanstans så kommer vi investera i fler tåg. Det finns ingen, ingen tveksamhet kring det. Vi kommer lägga en strategiplan här i juni som kommer innehålla eh, köpa av, av nya tåg där det behövs. Där det är inga problem. Vi säger, Jag säger som Krista att det är inte ett tågproblem egentligen utan det andra problem. En del har varit vårat kundfokus som har varit bristande. Jag tror att om vi kan ha ett system Isabel där kunderna direkt kan ställa krav och påverka vad det för system man vill ha, vad det för service man har, vill ha, är bättre än ett system där man går via det politiska systemet. Det vi nu har etablerat ett bra samarbete där vi samarbetar med det politiska systemet, vi samarbetar med RKT, vi samarbetar med er, och sen så står vi för Och försöker vara professionella tågoperatörer. Det tror jag är ett väldigt bra system. Där har det funnits sprister. och vi har haft korta kommanden. Vi har en väldigt skarp ambitionsnivå att se till att vi löser det det närmaste året och närmaste dagarna framöver. Och det är en självklarhet att vi kommer att vara med efter 2017 att köra tåg i Mälardalen. Oavsett vilka som köper tåg så kommer vi finnas här och köra tåg. Det är många bollar som landar på Peter här, men Tommy först, och sen ska jag formulera upp en fråga till där. Tack för det. Tack, Tom Olle. Det är att höra när SC, som en kommersiell aktör, säger vi ska köpa fler tåg att köra. Det är sa inte den förra ledningen, och det var nog mycket därav som vi i Mäland tog på oss att skriva det här brevet och gå in. Och göra en gemensam framställning för vi såg att det var ingen som tog bollen och eh, köpa nya tåg. Eh, RKTM i den här regionen alltså kollektivtrafikmyndigheten, det är ju landstinget fullt ut och landstinget med dem sysslar ju inte bara med tåg fast det är en viktig del av landstinget, de håller ju också på med vård och eh, det är nog inte så att någon känner att Vi vill köpa tåg, utan vi känner mer att det är ingen annan som gör det här, och för att få det att fungera så ska vi köpa tåg. Om nu SJ SI säger att vi planerar att köpa många tåg, då känns ju det bra. Då kanske vi i myndigheten inte behöver köpa riktigt så många tåg som vi har tänkt oss. Sen till Isabell så är det ju så att i Västmanland så finns det något som inte Tåg i Bergslagen också. Där är det Dalarna, Gävle, Örebro och Västmanland som investerar... X antal miljoner i den total som går i den norra länsdelen av Västmanland då. och där har vi ungefärlig rätt på 54 och vi har som mål att öka resandet från 3 till 4 miljoner från 3 miljoner till 4 miljoner på 5 år och öka intäktsgraden också till 60 Men jag tycker att det är Vi att höra när vi säger att ja, vi ska investera i nya tåg. Ja, det tänker vi i Mälav också göra om vi kommer fram med det. Och det hoppas jag verkligen att vi gör. Och då kan det bli lite intressant att se att vi har faktiskt också mycket bättre tåg för er som ska pendla. För det är ju så att eh, om det fanns k-märkning på de här gamla lok då skulle de vara k-märkta och stå uppställda på något ställe. För de har tjänat ut för alldeles för länge sedan. Jag ska få en kortrip på där och så vi ska väl bara se till att det inte blir så mycket tåg som man kan gå in i ena tåget och så gå igenom alla tågen på åter Stockholm inomhus utan att det finns plats att åka lite igen också så att vi får väl samordna det samordnat med det. Jag förstår det politiska perspektivet. Jag förstår dig Olja, jag förstår Ulla att ni måste ta ett ansvar gentemot era Väljare och medborgare att pendlingstrafiken fungerar Och ni har ju gripits av panik när ni har sett ibland hur det har varit Jag kan förstå att man då funderar över Vi måste göra det här själva Och, och jag tycker vi ska skapa ett system Där ni kan ha inflytande över det vi gör Att vi en dialog skapar inflytande Från er sida så att ni kan ta ett ansvar Över befolkningen och pendlingen och sånt där Och det här går att samordna För vi har ett gemensamt intresse att få det här att fungera Så samordning och samarbete tror jag kan ta hand om väldigt mycket av det som annars kommer drabba skattebetalarna. Ja, det är ju så. Vi politiker är precis som alla andra. Vi är jätteglada att någon annan använder jobbet oss. Så är det ju. Och vi är här. Ja, precis. Det var rätt många frågor rörande här. Nu ska vi skaffa fler tåg. Ni ska köpa tåg och vi ska köpa tåg och, och de ska gå överallt. Och sen så ska ni få Citybanan i stång snart hur brukar kalla för en svin det är bland skill korsning där ska ju SR trafikplan skilja sig från alla andra. och den kommer igång och sen Isabelle som du påpekade här vi ska pedas sitt banvall på andra stället också under flera år. Kommer det här att fungera? Det är egentligen en sammanlänkad fråga. Vi känner att det, det kommer mycket i ditt knä. Ja, nu är det är mycket knäppt. Eh uh, vi ska försöka vända ut det och i i turordning Det pågår ju just nu på Mellanbanan en utbyggnad utav en tapp in mot Stockholm till Fyrsborg. Det nyligen är avtalet också klart med Sundeberg om hur man ska lösa den frågan. Så att där kommer det också att ske arbete och efter Sundeberg in mot Stockholm så kommer vi också att pågå arbete. Det kommer att göra ont att växa i systemet. Alltså på det sättet att resenärerna kommer att på ett eller annat sätt drabbas av detta. Men Jag kan nog utlova tillsammans med de här aktörerna och operatörerna som sitter här vid min sida att vi kommer att göra allt i våran makt för att minimera den här växtverken före resenärerna så mycket det bara går. Några exempel som redan finns är ju då att när vi bygger ut till exempel Mellanbanan då och samtidigt ger oss på E18 med stråshavon så är det ju klokt att om vi behöver göra avstängningar tillfälliga då för att arbeta att vi inte gör dem samtidigt i vägsystem och i vanensystem. Det kan ju vara en, en, låta som en väldigt enkel lösning, men, men det här är en viktig sak då att ta med i, i spelet. Samtidigt kommer Svealandsbanan också här att, att byggas ut, Strängnäs hära, Det vi bygger ett nytt tunnelröd med 7 kilometer långt mötespår. Planerad byggstart där är 2014, om allting går som det ska. Planen är inne nu för fastställelse. Det kan bli ett överklagande där förstås och då ser vi nog ytterligare ett år framåt i tid innan vi kan byggstarta. Men 2015 då senast så kommer det projektet att gå igång och det kommer också att medföra vissa problem. Men alla de här problemen måste ju då ändå eller de störningar vi ser framför oss måste ju kunna minimeras så mycket som möjligt. Det är våra ambitioner tillsammans med de vi har hektörer. Så att Där behöver vi ju självklart hjälpas åt. Man diskuterar om det ska ske då i form av att man gör korta avstängningar med polis under ett upprepat antal tillfällen, eller om man ska göra under en längre sammanhängande period. Och Där kan det vara otroligt att inhämta synpunkterna till exempel för från fällarna, vilket känner ni skulle kunna vara det mest effektiva sättet att lösa sådana här problem. Sen är det ju också så att om man blickar ännu längre fram i tiden så är det ju så att Stockholm Mälardalen kommer att vara en region med väldigt kraftig tillväxt. Så är det ju. Och vi har berört den och snuddat vid den frågan. Men när det kommer att inträffa med någon gång i tiden, alltså det är ju egentligen bara en tidsfråga, så kommer vi att ha ett fullt utbyggt dubbelspår runt hela Mälaren. Som lägsta kvalitetsstandard. För att kunna köra pendeltrafiken åt alla möjliga år runt Mälaren. Det är så det kommer att se ut. Det är bara frågan om när vi kommer dit. Om det är 10, 20 eller 30 år framåt i tiden. Men någon gång kommer detta inträffa. Och Mälaren på Mälardalsregionen kommer att vara en enda stor integrerad, funktionell region. Och då måste ju infrastrukturen och utvecklingen av det följa med. Så att i det långa perspektivet så kommer vi att fortsätta att utveckla och bygga ut det här infrastrukturen struktursystemet för att skapa förutsättningar för operatörerna och för de som ska använda systemet, nämligen att ta sitt tid ifrån. Kan mm. ni ställa första morgontåget från Västerås nu under sommaren som ni har gjort de sista åren? Eller kommer ni att låta det gå och ställa det andra tåget? För det är, arbetstiderna ändras inte bara för till sommar. Ja det är ju ibland en berättigad fråga faktiskt, Men när skolan slutar, brukar vissa pusslar sluta gå och sånt där då? Det gäller ju inte alla som är lärare eller elever, och vi har en fråga till Tommy som har nått att också. Jag förstår det, uh, jag har faktiskt inte svar på den frågan, jag kan inte exakt alla tider under sommar däremot så den så kallad sommar-reduceringen, lite annan spelning på det du sa här, blivit kortare och kortare. För ett antal år så ställer vi in tågen nästan som skolan och har sina tider och det är inget ingen små semester så länge. Däremot så går resandet ner rätt radikalt på sommaren. Vi har ungefär i tågen 50% av det normala resandet under juli månad och vår totala reducering brukar röra sig om någonstans 12-15% i trafiken. Men jag kommer att återkomma med ett svar till dig imorgon som lyckar vidare. Du vi får väl dra i vanlig ordning på för denna förening. Det det första kvället Jag ska kolla dig Marie Du får inte svara till kväll, men det är i morgonbitning Så i morgonbitning kollar ni pendlare på Facebooksidan så ska ni se att det kommer att finnas en kommentar där <hör> det är väl, Tack Olle, det är väl så klart att när vi gör satsningar på kollektivtrafiken nu Vi satsar 30 miljoner extra i Västmanland på främst bussar, en del på tåg och tågebergslaget Vi ska se om vi kan få till den här, som vi har pratat om nu, Örebro och Eskilstuna, flera gånger. Man kan säga det som har en fördel att bo här, här har man ju direkt åkt till Arlanda. Det är ju bara nio kungsör som kan stå stoltsera med det, och det kan man ju vara lite av en sjuk om man bor i Västerås. Men det är Men det vi gör då när vi satsar på busstrafik, det är också att titta så att vi försöker behålla robustheten, inte dra ner dem här. Vi har gjort en satsning mellan Halsta och Västerås. Det här blir lite så reklart men Där har vi sett till att hålla fast vid de här tidtabellerna, också över sommar. Någon få avgång på helgen har vi dragit ner. Men då ser vi också att resandet inte sjunker lika mycket. Visst, det är mindre resande, men om man erbjuder funktur så är det faktiskt så. Precis som du sa, det är inte bara lärare och elever, det finns Många som arbetsbändrar och då är en del som jobbar hela sommaren och har semester på helt andra tider. Hur tokigt det kan låta så finns det de som väljer att ha semester när alla andra jobbar. Men då ser vi att resandet faktiskt inte sjunker så mycket. Och därför gäller det att erbjuda en produkt som är robust. Och det är det vi ska försöka göra i den här delen av Mälardalen också. För att det faktiskt ska fungera och att Arboga ska kunna fortsätta öka ännu mer än vad de gör. Och att företagarna ska våga satsa i den här delen. Isabelle var så god. Det är många som har pratat för mig här nu. Så jag känner väl lite grann att eh, vi pratar det, det känns som att man duckar lite och man slirar lite på frågan sen. Så jag väcker väl det igen då. För ur mitt perspektiv då som pendlare så är jag inte säker på. Nu är det någon inte alla här som pendlar på mödravägen. Är det någon här från, ja, Marie som är här idag som pendlar på mödravägen? Vad var vi i okay. Men vid mm. mitt perspektiv så är jag inte så säker på att det kommer gå att pendla på mellan Vi pratar liksom om att det måste kunna ta ut till och från arbetet då. Jag hör vad ni säger allihopa. Här och det här Men någonstans så handlar det om att det bad om downline är att vi kan bara prata med Christer och Jan Sundliga. Prata med Christer, Chris. snälla snälla och hoppas att ni pratar med Trafikverket. Och hoppas att Trafikverket gör allt här och hoppas att de koordinerar med vägverk och vägar Jag satt tre timmar, jag tog bilen idag tog tre timmar att komma till jobbet liksom. Alltså, det, är, vi, det funkar, det håller inte Jag och Marie, vi måste kunna ta oss till våra arbeten. Vi jobbar då i Stockholm, liksom, så här. ni jobbar på ordet Vi måste kunna, den robustheten, den finns inte idag Och de här tågen, där, ni säger att ni har tillräckligt med tåg så här. Det är jättebra, men alltså, har, ni, har ni liksom åkt Det är självklart, nu får alla siktplats Oftast nu får alla siktplats Men har ni åkt mest på morgonen på de här piktågen Sundbyberg är totalt kaos, oh, jag råkade vara i sista vagn när man springer fram, så var dönt ras, vad på, springer en vagn till för att hinna av i Sundbyberg? Alltså det är liksom, nu kör vi med jättelånga tåg så perrongerna räcker inte till på en del stationer, så är det på Mälarbanan idag, i peak, när vi vill åka till jobbet. Det är skitsamma om det funkar bra på klockan tio liksom, men du kan inte komma till jobbet klockan elva, då behöver vi vara där klockan åtta nio liksom. Det är den verkligheten vi lever i och den är... Real. den är den är, den är är högst aktuell, det är där vi lever i, vi lever inte 2017 och majoriteten av alla människor som jag känner och som vi har i vår förening pendlar faktiskt från Stockholm utåt här, Arboga, Köping, Mösterås eller till Stockholm det är de stora när vi pratar om människor, det är där det är högst tryck nu det vet ju SEU inte minst så ja, jag vet inte, jag ställer igen frågan så här Ska vi fortsätta, jag och Marie och våra kollegor i styrelsen och denna, ska vi fortsätta här i fem år till och prata med SJ då, eftersom det ni som kör och liksom hålla på med det här? Eller finns det någonting man kan göra? Hur kan vi garantera det att dialog införs med Trafikverk, etc, etc? Ja. Du triggade lite grann här så att jag ska släppa in två frågor till och så ska ni få komma in. Medled Medlemmen 628, varsågod! Ja, det är jättetrevligt att höra alla de här 2017-visionerna och så vidare, och i vissa branscher så säger man att man ska lösa problem 2017 så då handlar det om att man gör det kvart över åtta på kvällen. Nu har vi väldigt långt perspektiv här tycker jag, som står och händlar. Alltså, när ni säger att, att eh, vi har tåg så det räcker, ja, teoretiskt, när man planerar, det, det kan jag förstå. Men det tycker inte vi som står i Eskilstuna och får inställda tåg när de går sönder, X12, som... Någon gång, 1940, kommer de på spåren och går fortfarande, eller det, det de inte gör så att säga. Eh, när vi står här i Arboga och har blivit aktiseglade, eh, får vänta två timmar, ingen ersättningstrafik kommer inte fram på, på till informationen. Då, då börjar man fundera Det är jättebra, nu kan vi ha en dialog här Och det är just ikväll Men den här dialogen skulle vi behöva ha med oss i varje gång vi åker Med tågen För det är alltid, det har inte gått en endaste vecka Som det inte är inställda tåg, problem, förseningar Utav stor valör Jag skulle kunna ta ett exempel fredags Förlåt, torsdags Från Eskilstuna 07.00 Informationen Hur skövs Vad gör ni för att fixa till informationen som är på väggarna? Det är skrattighetande ibland. Eh, Inställt tåg får vi. 0 0 ställs in. Ja, vi går ifrån perrongen. Då kommer ett kontra besked. Nej, tåget ska ankomma. Det sägs inte att det ska gå. Det ska ankomma från Strängnäs då. Ja, då går vi upp för vi tror att det eventuellt kan gå. Då kom, kommer det upp på displayen att man byter ifrån att det ska avgå mot arvbågan. Och det ska ankomma från Strängnäs. Då ställer man in tåget igen. Då går jag ner och in till biljettluckan. För det är det enda vi får tag på fråga Hur ska det gå? De måste då först leta på telefonen. Det är sant. De visste inte var de hade telefonen. Eh, ringer upp till trafikverket. Eller förlåt, till trafikledningen. Och, och eh, frågar vad ska vi göra? Det tar fem minuter. De resonerar och resonerar. Sen får jag reda på då. Nej men tåget ska gå. Du måste springa ut till till perrongen. Och när jag kommer ut då är tåget gott. Och, och det här är ett exempel, jag kan dra många många såna här. Hur kan man driva ett företag som inte kan klara in enkel information? Och där man strandsätter resande på på det här sättet. Jag kan ta ett exempel från i fredags också när det brann i Göteborg. Vi hade en jättebra lösning, de 20-30 passagerare som skulle till Eskilstuna. Sätt in en buss. Vi hinner med 17.30 i Arboga, om ni gör det nu. Man ringer upp till trafikledningen, får beskedet, nej, det går inte. Nej, det kan vi inte. Nej, så kan vi inte göra. Det håller på ungefär samtalet i fem minuter. Och vi ser ju att tiden rinner iväg. Den här lösningen är snart borta. Ja, okej. Okay. Nästa lösning är, kan vi få åka med 17.45 till till Västerås? Då kommer vi att missa det tåget som går till Eskilstuna med en minut. Kan ni garantera att ni håller det tåget då? Bra lösning, säger de. Fint, det där ska vi titta på. Nej, det går tyvärr inte, för vi kan inte garantera att 17.45 kommer i iväg i tid och därför kan vi inte garantera allt och så vidare. Alla de här lösningarna, det gör att vi riskerar att komma hem klokt 10 på kvällen. Vi skulle åka 16.45. Alltså jag cyklar fort, fortare från Eskilstuna till Örebro, det tar tre timmar tio minuter om man är vana att cykla vätten undan. Och igår Men alltså så här kan man ju inte hålla på. Förstår ni att man försöker att hitta ett annat jobb? Det var en långa frågan. Vi ska strax få besvara det. Få dela på vem som får svara på den frågan. Vi tar en fråga till här. Varsågod. Jo, det är så att jag har kört taxi i Stockholm i 22 år. Sedan har jag varit i Norge och kört böster i riktigt ett år, Och så, därför har jag inte kvar lägenheten i Stockholm så har så satts upp nu här Arboga. Och jag uppfinner uppfinnare och har behov av att åka till Almjö, Örebro. Dels i Örebro, dels eh, Västerås. Och sedan kanske också i Stockholm då. Men eh, nu börjar pengarna ta slut så när jag akkumulerade i, i, i eh, Norge så då Då skulle jag behöva åka till Stockholm för köra taxor igen och börja pendla va? Jag har inte riktigt medvetet om kostnaden hur det fungerar med pendling och avdrag och sådär om man kunde få lite Och sen också om man kunde åka, inkludera frihet så är det ett komplett att man kan åka runt hela Mälardåren Men det ska du även inkludera till Arland Jag tyckte att det var separat, man skulle betala 75 kronor för att komma till Arlanda för Vi är taxiochaufförer, vi samlas Arlanda Och det är det som är liksom en centrala för Arlanda-taxi eller fritaxi som inte är anställda för någon växel. Och då kan man byta där, då ska jag tycker att det var trevligt att man kan åka till Arlanda då, fram och tillbaka och till, till en lågkostnad, alltså sänker biljettpriserna också med så många kunder. Och sen på julen är det en låg säsong, då kan ni fylla upp locka till er semesterfirare, att de går runt och upptäcker hela Mellandalen. Ja, tack för ordet de har ett mina framtida ämnen här och kastat in och det, är det här med myndighetspriser och zoner och olika län och ja, trafik i Mälardalen upplägg. Är det John som får svara på alla frågor nu? Vi hörde pixen på den eller? Ja, skicka mitt in. Ja. Eh, du gav ju en eh, sorglöst historia här och eh, det är självklart så att så här får det inte gå till. Eh, Du skulle kunna berätta för vårt trafikning, kanske det här läget, att den bästa lösningen har man i den första under den första minuten. Inom fem minuter så har man några halvbra lösningar och efter tio minuter så har man inga lösningar. Eller I alla fall väldigt dåliga lösningar. Och Det är exakt så som vi jobbar, ska jobba, som vi inte jobbar det där, absolut. Så det tar vi till oss av och det ska vi ha en intern diskussion kring. Eh, vi hade ett studiebesök där bland annat Marie var med på vår och Det var också då vi fick ut berätta precis just det här Att eh, det gällde att ta snabba beslut Att ha mycket mandat, befogenheter Man inte behöver fråga Och vi har en resa att göra där för som Jan Sundring berättade förut Att eh, vi ska få ut det här i kapillärerna, kapillärerna det är våra anställda Och att man eh, har befogenheter så att man kan ta det här snabba beslutet, det är bästa beslutet Jag hoppas det är svar på frågan, så det, eh, ja, det är inte roligt att höra den historien du berättar, och eh, så får det inte gå Jag helt enkelt. Som svar på din fråga om biljetter här, så är det som så här att eh, vi har ju inte bara SEs biljetter, utan vi har också de så kallade TIM-biljetterna. är ju biljetter som säljs till resor som innefattar både SJ:s resor och de regionala kollektivtrafiklinjerna. Den finaste av med allra finaste biljetten är en till komplett. Då har man resmöjligheter både på SJ:s samtliga linjer i Mellandalen och också i respektive län. Så att om du vill resa runt och ha en biljett som ger alla möjligheter så finns det en biljett som heter team är till komplett och det månadskort. Och sen andra varianterna ja de är de samma för som för alla andra så att det blir svårt på något sätt. Mm frågan med Arlanda hade ändå också här. Det gäller det gäller det ja. komplett till Arlanda. Eh, jag kan faktiskt inte svara på den frågan om det tillkommer en avgift för att eh, jag har inte hört någon som att att man får betala något till där. Mm, är det så? Tom, ja. De jag hade svarat på frågan här Då är den avgiften, det ligger en avgift där för att en avstigningsavgift kan man uttrycka det här som som vi betalar till harlande och som för kunden får betala i. Isabel jag tror att det, det är väldigt viktigt att man som både som kommersiell operatör och som operatör i upphandlad trafik har en nära relation med sina kunder och jag tror att det Det är svårt för vem det än är att ha en relation med alla tusentals kunder Så att någon form av, av sammanslutning, branschorganisation, frivilligorganisation är nödvändigt. Så, och även om du tycker att du är ett pendlaträsk så bli kvar i pendlaträsket, vi behöver det där. För att annars kommer vi aldrig göra det där. Och det är jätteviktigt och jag har sagt till det att vi är villiga att göra vad vi kan för att hjälpa till för den här dialogen är viktig. Vi är för, för sällan, ledningen är för sällan kunder i vårt eget system. Det är därför vi beror, blir beroende av dina historier. Och så kan man inte driva ett företag. För att både Christer och jag när jag håller med om det, det du har beskrivit, sådana företag överlever inte och där ska vi inte vara. Och sen när vi säger så tror vi att det ett exempel du har men du har fler. Och det gör det bara ännu värre. Så kan vi inte ha det. Och jag tycker att jag har fått fler såna beskrivningar vid tidigare möte. Ändå har du en och det säkert några andra som har några till. Men det har varit mycket värre. Det är på väg att bli bättre. Det är inte en quick fix utan det är ett systemskifte som som måste till. Eh, om du söker nytt jobb så får du gärna komma till oss. Jag vet inte vad du gör men det är alltid vet. <laughs> Isabel, eh, jag skulle säga att du antryckte det där om man ni är för lite kunder det ert system. Ja. Vi har honu huvudkontoret där det ligger men ni är välkomna hit. Vi har en bra märkligare här. Så så det kanske är det väldigt bra för vägarnas trafiken Det är okay, väldigt, Det är nästa lite läskigt här med Jan för han snodde ju min liksom så avslutningsgrej. För jag skulle faktiskt hade jag planerat att bjuda in er alla som sitter här och kommunala företrädare att sitta här och att resa med oss under den veckan. Vi har, vi har väckt det förut, men inte er pendlar då, men alla ni andra. Kom och resa med oss en vecka, en vanlig vecka. Vi bara plockar ett datum så här mitt i kalendern, så får ni se ungefär hur, hur det ser ut. Och alla bestrivningar som du har gett idag, för den sträckan du åker då mot Örebro härifrån, det är ju liksom bara copy-paste, copy-paste. Om jag hade suttit och skulle sammanställa här så copy-paste, copy-paste. Jag hade precis skrivit alla de här orterna och läggs Och det du beskriver är ett symptom som är för hela Melladalen. Vi har pendlare i Nyköping, Jan Jönköping eller från Nyköping. Ja, så han också pendlar då i sitt eget system lite så Men alltså, så han vet ju mycket väl. Och det samma sak med Nyköping. Jag har kollegor som bor i, i Nyköping och, och var så jävla dumma som de flyttade ut. Han bodde i Stockholm och jobbar i Stockholm då på sjukhuset i Huddinge Och flyttade ut för att ett bo i Nyköping, vi har vittnar den där mina reklamen vi alla har gått på eller många av oss står så här, Det är pendlarväl en produkt som inte <sak> finns va. Och det är det vi, jag och Marie, vi började nysta i det här, det var som ett garnnysta, det har jag har tidigare. Man började nysta i en ämne och så radas allt det här upp. Ett, vi eh, flyttade ut för en produkt som inte finns. För den bygger på att du skulle kunna pendla, därför flyttade du flyttade tillbaka till Stockholm. Två, eh, den produkten vi köper, för vi har pratat mycket pris här. Du talar inte om vad Tim kostar. Men du gör det. Jag tror att henne nere ville ha det. Tack för din, dina kommentarer och den rungande härliga i borsten. Jag bodde i Göteborg i fem och ett år. Men kan, vad kostar eh, timkopplett? Ska du ha den direkt? Nej jag har ett pris men du ska få den i nästa replik. Tre och fem över. Nej, tre åtta. Reta berättar om jag har fel, när vi kollar här så är det är en bra bit över 4, 1, 4 och 2 1000 kronor i månaden inte fyra 4, 1, 4 000 drygt i månaden och då får du resa över hela Mälardalen så här och höja hårdbussar Vi som vänner, ni också, vi köper de här timkorten då SJs timkort, man fyller på med såna här månadskort Gör ni de flesta det eller? Ja precis, och sen lägger man kanske till länstrafikstillägg. Antingen här då i Arboga Länsstrafik eller eller Västerås eller Stockholm. Jag själv har SL. Det är intressant det här att jag betalar 3,571 kronor i månaden. Eh, Marie vad betalar du med SL? Du också SL. 3,054. Ja, så Marie betalar 3,054 kronor för att åka med SI och åka med SL i Stockholm då. Och jag betalar 3,571 kronor. Men det är ganska intressant för när vi pratar med kollegor i Västra Götaland eller i, i Skåne. Där de beklagar sig hur jobbigt det är att pendla och att Det är ju lika dåliga spår där nere, som det här, om man säger så, just de här med signalfelaltig. Åh, det är så dyrt också. Ja, det kostar 1500, var någon som sa, för inte så länge sedan. Och kortviset på krimkonfett. Ja. 4254. Okej, 4254 kronor, för den ettasumman av 4254. Då får du resa i hela Mälardalen, men det är ju ändå en ganska saftig kostnad som ska punga ut med varje månad. Och då vill man ju ha en produkt som stämmer överens med det. Och där kan vi bara som kunder prata mer om den produkten. Och det är läget vi är nu, när vi vet att de ska bygga på Mellanbanan nu. Alla de här byggnationerna som sker, det kanske förlängd. Det mest troligt var Peter Lindskog sa att det kommer få en åverkan på resenärer på slutkunden, det vill säga vi. Och då är nu kommer den här frågan, ska vi fortsätta betala då 3571 kronor och få förlängd restid och sitta i vagnar som inte räcker till, på stationerna som man får springa och i oombyggda lokvagnar eller Det är liksom den där frågan, och då är det egentligen mot er som är då, för vi kan bara föra tala mot er nu, det är SI, SI, SI, Och jag vet att ni tre som sitter här, de här här de här, de jobbar liksom stenhårt med den där frågan. Så bra lyhördhet som vi har nu har vi liksom aldrig haft, och vi startade föreningen eh, våre 2011. Så det är liksom fantastisk lyhördhet och så. Men det är lång väg till Rom liksom, och det är många vägar som går fram dit också. Och någonstans sitter vi där Och vad, vi vet ju inte vad vår spel är idag Det är jättesvårt för oss att navigera Vi tar ju på vår fritid för att ha den här dialogen med er. Och det är otroligt mycket att administrera och att liksom hålla koll på Och så ska vi sköta våra huvudsakliga sysselsättningar också någonstans Och försöka ta oss i tid till vårt arbeten Någonstans kommer den här ekvationen inte gå ihop Under de här åren fram till 2017 när allt så fantastiskt Och det är där jag vill att vi pratar idag Men betänk den här kostnaden, det är alltså 1500 kronor att pendla i Västra Götaland, 1100 om du åker i Skåne, och här kostar 3,57 kronor för mig då, någonstans runt. Och en sak till SJ då, det, det här kilometerbaserade kostnaden som vi har pratat om i flera år, du och jag, eller sen vi började. Men ja, det är liksom, ni sa att ni har en ambition mot det. Er. Det är ju så här, priserna stämmer inte riktigt överens med hur många kilometer man ska resa. Det är sådana där grejer så. Hur jobbar ni med den frågan? Det är bara en fråga till er. Hoppa i Mellandusen som skickar tack. till valstämt till SJ-halvan på spelplanen. Ja, det, det är ju så att i Melland jobbar vi också med Mellandalskortet. Vi tycker det är jätteviktigt att vi kan ha en prispill i Mellandalen och att vi kan sätta där kortet. Sen är det inte sådär alldeles enkelt att få ihop alla relationer med alla som ska åka hit och dit. Det vi har gjort i Västmanadella är att vi har sett till att det blir mindre zoner och att vi tittar också på om man kan få till den här kompletteringen på ett enklare sätt. Men så tycker jag det här med inflytandet över SI. Det finns ju faktiskt några som bestämmer över SI. Det finns ju faktiskt någon som ska ge sitt uppdrag. Och det uppdraget idag är ju rätt obefintligt. Det är egentligen bara så här mycket avkastning ska vi ha på insatt kapital. Man skulle ju faktiskt kunna vända sig och se ett annat uppdrag. Men det löser vi inte här och nu. Men man kan ju hoppas att det löser sig om ett och ett halvt år, att SC faktiskt får ett annat uppdrag. Sen tycker jag, som Sundin sa, att vi ska ju ha ett samarbete, självklart ska vi ha det, och det tycker jag det som alla har sagt, att den nya ledningen som SC sitter här, Och både Christer och jag, de har visat en helt annan förståelse för myndigheten och ett helt annat engagemang och faktiskt komma ut och träffa oss och faktiskt vara delaktig i de ja. funderingar vi har. Det som vi säger, vi har ett angenevnt problem, vi har för många resenärer på våra tåg, tänk om det vore tvärtom. Så är det, jag vill bara flika in där att SE är ju ett kommersiellt vinstdrivande bolag som ligger helt under aktiebolagsdagen och läser av bolagsordningen så så finns det inga avvikelser ifrån det. Där kan man ju specifera ett annat uppdrag, ett samhällsnyttigt uppdrag eller en acceptans att inte tjäna pengar, men, men det finns inte där så att Det borde bryta mot bolagets uppgift från ägarna att faktiskt driva en annan linje. Så det är ett ägareviktigt. Att kapitalisera och skjuta in kapital i kan vi göra på två sätt. Antingen gör ägare, i det här fallet staten, genom att ge ett sådant och Där också man höja utemeteringen till regioner, kommuner eller där Det är de två vägarna vi har välja idag. Men det där är en annan diskussion egentligen, hur ärgarsklinjen är, och SE ska gå till det? Den målen ligger ju inte hos oss här idag, men den skulle vi kunna ha långt seminarier kring sig säkert på. Jag kan bringa lite klarhet till det, och, och min erfarenhet som industrin har är att, att verksamheter som inte eh, skapar kundnytt och inte tjänar pengar, de brukar inte finnas kvar så länge. Vi har under våren undervisat alla bolag inom staten i något som heter hållbart företagande. Vi kommer att få ett nytt avkastningskrav i år och vi kommer också att fastställa hållbarhetsmål vilket innebär att det kommer inte bara att vara ett finansiellt fokus, utan det kommer att vara grundat på vårt People Planet Profit, alltså triple bottom bank. Socialt ansvar, miljömässigt ansvar och finansiellt ansvar. Var rädd de om din och andras pengar. Så att vi kommer att få ett bredare, bredare perspektiv. Det jag skulle säga till dig Isabel som jag glömde förut ska lämna över till Christer Jag förstår det precis. Alltså, ni, ni pratar med oss och vi hittar på saker och ting tillsammans och sen så händer ingenting som ni vet, för då går vi till Trafikverket. Och, och det är klart att, att där blir det en frustration. Men det tror jag att det kan finnas lösningar på också. Ja, men jag tar den här bollen att vi ska ut och åka i... På... Men då tänkte jag att eh, då bjuder vi in er till eh, när vi gör möte med Trafikverket. För vi träffas ju varje vecka. Så får du insikt i exakt hur vi jobbar och hur det går till. För då får vi inte bättre förstå oss av båda två. Ja. Jag kontror bjuder in dig till oss. Eller er till oss. Det är en viktig del. Men det här med priser och sånt, det, det är en viktig del. Vi, vi lever i ett system. Eh, om man tittar på de kostnader som vi får på oss så... Trots att vi har diskuterat en infrastruktur som inte håller i alla avseenden så ökade Trafikverket sin utdebitering från 800 miljoner 2012 till 1 miljard 2013 och den kommer öka till 1,9 miljarder här fram till 2020 tror jag. Så kostnaderna för att köra tåg ökar ju kontinuerligt och ligger vi en sån Paradox att vi inte får den leverans som vi kanske hoppas på en infrastruktur, så kostnader ökar hela tiden. Så det är ju naturligtvis en del till i de priserna som vi ger till kunderna, för vi är ju precis som affärsmässigt drivna. Då. Sen får man väl titta också på kostnader för pendlare. Jag gjorde precis jag är ju pennare själv, fast i SL. Jag fick inget avdrag från min resande med mm. penderna, för avdraget går ju precis på 8000. Men det finns ett avdrag också som pendlarna får så Men om man tittar på totala kostnaden och jämför så är det ju något lägre då Men det har du hela Sverige? Hela Sverige, absolut mm. oh, ja. Men kostnaderna är inte säkert att de är lägre därför att du har ett lägre pris Kostnaderna för trafiken i Västsverige som upphandlar trafik kan vara mycket högre än vad den är i Men det är bara det att det är andra som betalar än du Nej, precis. Det är ju väldigt, väldigt laddad fråga det här med kostnader och så här, det märker vi alltid när vi pratar om det. Från en trafikooperatörs synpunkt, jag känner mig väldigt ensam här mina paneler, förstår du vad du har? Alltså jag har jobbat till vardags på Karolinska institutet som handläggare, så det här gör jag är ju helt utanför mina liksom, vägar. Men vad är väl för en det om jag vet. Alltså, det är ju precis där Även avdrags gilla vi har ju avdrags gilla resor i hela Sverige oavsett var du bor, och sen, jag kan inte gå in på vad olika operatörer har för kostnader, Så det är andra upplägg. En sak har vi kommit fram till i våra tappra försök att göra någon form av analys om den här situationen, vilket vi faktiskt har försökt oss på, och det är att det finns olika upplägg vi kallar det för plattform kritikus sätt så vi åker med tågen olika plattformar för för tågtrafik som man har lagt på de här tre nyckelpunkterna i Sverige då. Vi har liksom söderdelen, vi har den här västra västsväridå och sen har vi här i Mälardalen. Och vi borde ju liksom vara störst. Om jag menar vi har Stockholm, vi har 1,3 miljoner var någonting. Ja, vi har SL med hur många tusendare sen där som åker varje dag där i SL. 700 000 människor, det, det kan inte Malmö slå, liksom Malmö regioner kan aldrig slå med här 700 000 resenärerna som åker De kanske om de tar med danskarna som åker över sönden till bron, så här, kanske Göteborg kan ju inte det, det tror jag inte Så att vi är klart störst, och ändå har vi sämst utgångsläge Varför? Det är liksom den frågan vi ställer oss här Vi kan fortsätta i 5-6 år till här och prata med er Jag hoppas att ni är kvar på era poster och så kommer någon ny app som vi ska behöva höra, en ny dialog med, förstå ni? Men det är ju såhär osäkerhetsfaktorerna. Jag kan läkna upp mina vad som kan hända med att Trafikverket kanske väljer att göra. Jag vet att ni har problem med Trafikverket. Jag vet att ni har problem med Trafikverket och nå fram med dialog. så det är ju så det är. Men någonstans sitter vi då i Kläm, det är vi som sitter och betalar priser, så sitter jag här och är kaxi liksom. Jag, jag vill jobba, jag vill fortsätta jobba på mitt jobb och, och liksom jag vill inte sitta här och behöva vara kaxi i fem år Förstår ni grejen? Det är liksom, vad gör vi åt det? Jag blir ju rätt bra på att vara kaxig här. Jo, jag vet ja. det, det. är ju faktiskt så att ni gör ju en hel nytta också. Ni gör ju det, för ni har ju faktiskt åstadkommit en hel del. rätt säkert på att mycket av det som har gjort för de senaste åren inte skulle ha kommit till stånd utan att ni hade... Ja, men det måste gått. ju det bli republikum. Jag känner såhär, jag, jag och Marie var på väg och liksom gå in i vägen för ett tag, Vi har så vidare av Bärisaven en begränsad depression. Därför det kändes som att vi bara höll på med skadereglering och skadejustering. Det var bara, vi låg liksom steget efter. Åh nej, den där avgången måste tillbaka också. Det är skadejustering och skadereglering. Inte det här proaktiva. Jag var ju supernaiv. Jag och Marie vi startade, vi var supernaiva. Åh, men har vi bara för igång en god dialog här i Mälardalens skolvis? Yes, liksom, right. det, det har ju inte blivit så. Vi vi ligger steget efter att tiden och justerar i efterhand. Och så kan inte vi bara på i allihet. Tommy, du sitter lite grann på, på kunskap om det här med eh, taxer, underskottsfinansiering och skattefinansiering i de olika lägen och regionerna. Det är ju lite skillnad. Det är lite skillnad och det är inte sådär. Det var därför jag sa att en av de största ambitionerna i den här... T17, jag vet att det är långt dit i men en av de största ambitionerna där det är att få till ett Mälardal-skol. Alltså vi måste kunna få till det om vi ska faktiskt försvara den position som vi har, om Stockholm-Mälardalen ska vara den ledande positionen. Och då betyder det ju inte bara att Stockholm ska växa, vi måste ha dem i notstäderna också, Eskilstuna, Örebro, Västerås, alla de måste också vara med och få till att det fungerar. Och då borde det väl tusan utsklyckorna få till ett kort som gäller i hela Mälardalen. Men det betyder också att vi måste få med Stockholm på båten och det har vi inte fått riktigt än, om man ska vara riktigt ärlig. Det tror jag att vi måste få till en sån lösning så vi kan få det att fungera fullt ut. För att får vi inte det, då kommer Stockholm att bli omsprunget av de andra delarna. Sen tycker jag Jag har varit fritidspolitiker i nästan 20 år, nu har jag förmånen att vara heltidspolitiker i två år. Men när jag var fritidspolitiker så tyckte man att det hände ingenting, det hände ingenting, då håller på. Alltså, som fritidspolitiker får man lära sig det man bestämde för tio år sedan någon plan om någon kostning eller jag var alltid inom gatan. Den cirkulationsplatsen tog kanske tio år när den kommer, så då, det jag höll på med inom Västerås stad i 20 år på min fritid, det bara sippra ut lite nu. Jag tycker ni ska vara stolta över det ni har gjort som pendlare, det kan ingen ta ifrån er. Ni har varit den tummen i ögat på oss, på SC SI och på Trafikverket. Och de pendlarmöten ni har haft här i Arbog och de ni har haft i slottet i Västerås, det har blivit otroliga förbättringar. Sedan att SJ SI också har bytt ledning och att de här herrarna här nu pratar med oss, inte om oss. Det. Är er för tjänsten, har de kanske gjort det i alla fall, men de pratar betydligt mer med oss och de bjuder in er som pendlar. Jag tycker ni ska vara stolta som pendlarförening för att ni faktiskt åstadkommer mycket. Jag kan se att det händer kanske inte händer så jättemycket som ni tycker, men jag ser att det händer mycket, det rullar på. Vi gör saker inom älet, vi gör andra saker, vi försöker få till det här att fungera fullt ut, men det här är ju Och det finns antisemitism muslimer. Man måste kolla på schottta hela tiden och jag ser att ert schott faktiskt bär frukt. Det, det landade en av de här väldigt sällsynta händelserna i mitt liv där när jag bara så här, jag fick en uppförar så här en sätt åt det men varför har vi inte en tågseminarie på tågen? Så att vi, liksom, Det här vi har nu när vi sitter två timmar, men vi kan köra under. Grejen är det går inte att åka en gång en vecka, man måste åka varje dag en vecka och man måste åka hem också. Mm. Så vi kommer börja åka på morgonen ut och på kvällen hem liksom. Det är så tyvärr, det, det blir en stor... Men då kan vi passa på att ha möten på tåget. Enda anledningen att jag, Marie och de andra styrs överhuvudtaget att klara av att göra det här jobbet på vår fritid eftersom vi sitter i har arbetsmöte på tåget. Till början hade vi det med Då blir vi lite halvt utkörda därifrån såhär, vi var inte så jättepulär. Så nu hör vi dem på tåget med de positiva och de negativa aspekterna, och det, det visar att alla hör vad vi säger eller två, de hör de bra sakerna vi säger också så att det när vi ger positiv feedback till förändringsarbetet vi ser. Men varför inte ha det på tåget då? Mm. Fälla bröten ombord. Och uppföljningar och samråd och allt vad det heter. Jag tror att vi ska komma ihåg att vi, och det tror jag alla är överens om vi pratar om det politiska systemet eller eller allmänheten, att vi pratar om ett system som är väldigt eftersatt. Jag har jobbat i logistikvärlden hela mitt liv. På 90-talet så pratar vi om tåget på därför att det var ingen av oss som trodde att tåget överhuvudtaget skulle överleva. Det var logistikens bakgård, det satsade inga pengar, det var inga, inget folk som ville jobba där, det var jävligt attraktivt. Man åkte runt på seminarium efter seminarium och berättade om om den den, för, den förnämliga man hade när man tappade kunder, då går det på god och patienten fixar sig. Och det där är klart att det är en skuld som vi måste betala tillbaka och därför investerar ju politiken mycket pengar i rehabilitering. Men det är, som odlars sagt det är ingen quick fix. Det enda vi kan lova från våran sida är att vi ska göra vårt bästa. Det kommer inte ta Isabella upp ur tandträsket. Det gör inte det. Därför att det är så mycket kvar ändå att göra. Men om vi inte gör det här jobbet, om inte vi gör vårt bästa, om inte ni symboliserar vår kund och med en dialog så kommer det bli ännu värre. Vi måste hålla ute. och Så så är ju ledarskapet ibland, att det är samma sak, samma skit, dag ut och dag in. Man måste vara otålig, men uthållig. Jag tror att vi måste vara med tillsammans att det här ska lyckas. Och vi har ett bra stöd ifrån resenärer, ifrån det politiska systemet så att det går att göra saker mycket bättre. Och nu får Marie reda på, eller Isabel reda på någon ny hemlighet som man ska berätta för oss. Vad var det? Jag kan den här bilden gå till er här allihopa. Det här är när vi hade, jag kan visa på er, det här nu hade vi varit ett arbetsmöte på bord på tåget en morgon. Bil, jag har sett den där bilden, men det är entusiastbilder som vi gör det. Är. Och det här är inte fejka på något sätt kan jag säga, det här är UBC, ju hur det var. Absolut, det är klart ni ska vara på i... trycka på knäpphunden, det är sån blek där. Om ni behöver ha möte så är det klart ni ska vara med eller sitta i lunchen. Ja, eller hur? Men jag tänkte, nu är ju bara varit med drygt fem månader. Och nästan den första frågan som jag fick då var biljettautomater som inte fungerar. Kunna du det som är? Vi pratade ganska mycket. Och det är faktiskt. Nu funkar det. Tågen. Vi har längre tåggräns. Vi har mer kapacitet idag. hand. många. Vi gjorde just en återsemming från mötet vi hade i 18 januari, där vi hade ett antal aktiviteter som vi tog. Och vi har faktiskt stickat av ganska många, men just de här grundläggande, jag Jan var inne på, det så tar lång tid, alltså infrastruktur och alla de saker, det tar lång tid. Men vi kan göra väldigt mycket och vi har gjort väldigt många saker. Men det är tack vare er faktiskt, att vi har fått fokus. Idag funkar, det vet Ja, det är det inte också. Det händer saker och vi har gjort massor av olika delar. Internet, 4G byggs ut nu, vi kommer att uppdatera X40 successivt under året så det blir 4G. Mycket underrättar er och så vidare Så det kommer, det händer många saker Men de här stora frågorna vi pratar om Det tar tid, i tyvärr Men mycket kan vi göra däremellan Som underrättar för er pendlare Som gör att ni kan härda ut fram till att De stora sakerna händer Och det tror jag är viktigt att man reflekterar över mm. Jag förstår när det gäller att vi vet Att det har varit jättemycket problem Och nu när du säger att Ja, det är mycket där Eller? Det finns ju faktiskt en hel del saker som, som eh, har förbättrats så det är som du nämnde, biljettautomaterna, är ju en tydlig grej. Ja. Och det sker också förändringar i centralen i Stockholm, eh, här framöver, när det gäller dem. Eh, information har ju varit öppet på alla de här penna mötena, trafikinformation, i någon form att den är obefintlig eller felaktig eller kommer för sent och så vidare. Där upplever jag, utifrån de frågor som dyker upp här och från andra, att det faktiskt håller på att bli lite bättre. Och då nickar Isabella också. Jag vet att ni har föranfört väldigt mycket synpunkter eh, de senaste två åren, just rörande information till resenärer och pendlare. För det är ju faktiskt så att när man sitter där och väntar och ska försöka planera sin hemkomst och sin ankomst i jobbet och, och ja, hur man ska göra så är information A och O. Så Vi har med, vi har nyblivit medlem här då, 628 här sitter här, men men ni andra kanske inte vet vad föreningen har gjort. Men vi, en av huvudfrågorna har varit om informationshantering när det händer någonting. Och det behöver inte vara att SJ har problem med tåg, vilket de har ganska ofta. Det kan ju vara att Trafikverket att tagit i stopp och, ja, de här olika sakerna som händer i Kallberg som ni kanske ska prata i detalj om, som händer tidsomtätt och sådär. Och där har det, liksom, det finns ju en bit kvar, det hörde vi inte med vad som hände i fredas här. Men det har ju blivit mycket, mycket bättre. Och det är en fråga som liksom, ni har högst aktuell, vet du. En annan del är ju där, när det händer någonting och man blir jätteförsenad, där en tid, den restiskan, tiden har vi en löpande dialog med er. Och den är ju helt central i en pendlarens liv. Framförallt när de börjar gräva på Melodon och nu, eller fortsätter att gräva här i x antal år framöver. Hur, vi, hur man kan göra någon bra kompensation för oss. För nu, nu, behöver man, nu sitter alla och nickar här. Hur många fyller i restidsgaranti idag när ni är försenade jag gör alltså inte det jag klockade mig själv senast, tog 45 minuter jag var försenad i 45 minuter, och 45 minuters att söka restidsgaranti jag kan inte hålla på så, så jag söker inte så där känner ni en hel del pengar på mig när jag inte söker om jag satt på som jag men här är vi några som gör det hur tycker ni hanteringen fungerar? Marie, Marie driver den här frågan allt som ni är med om mejlar ni in till timpendlare och Marie hanterar det och det går direkt till Jan, Jan och Kristo här. Så allt som ni är med om när ni blir medlemmar sen, Ni är oss som blir medlemmar först. För vi är inte gratis här. Men när ni blir medlemmar, du 628 här då, så maila in till oss. Och det går direkt. Det är som så här. Vi har liksom en direkt pipeline. De tar emot det här. Jan sitter där ännu på den här tavlan här och tar emot all den här informationen. Och det här får vi titta på. Också. Så det är nu. Så är, jag vill lite betona det. Det finns en wins för att vara med. Man känner det inte mattlösa, utan organiserar er med oss eller hitta på något eget liksom, om ni inte vill vara med oss. Tillsammans är ni starka, ja. Jag vill bara säga en sak just när det gäller medlemskap. För att vara medlem i föreningen så måste man anmäla sig på vår hemsida. Den här Facebooksidan som vi har, där man får jättegärna vara med där, men man är inte med i föreningen bara för att man anmäler sig där. Jag går ofta ut och säger att han går med i föreningen också. För vi skickar inte ut nyhetsbrev eller någonting på Facebooksidan. Utan det skickas bara ut det jäden vanliga. Så kan man vara med i bägge år. Det är inga problem. Det är underlättat, man får mycket bra det det um, Då ser man både input och output. Ja, och en informationen får vi från SJ, som som Jan och Kristine vid Kvartshälgen. Det fick vi väldigt tidigt och kunde tidigt gå ut med det, så man kunde planera liksom, sina lediga dagar i kalendern och så. Och sen, så vi, där, just de bitarna kan vi hjälpa till att skriva information på. Är det någon som ta jag kan ta mm, Vi ska låta Ulf komma in här och sen så, eller, ta det där så. så det är vi ska ge Ulf med en borta. Jag tänkte bara en, en kommentar runt information som är så viktigt. En av de första sakerna som hände när jag började på SJ, det var ju en stor snöstorm. Det var efter två veckor, 5-6 under kommunalen. Och när jag var just på nere på centralstationen och pratade med resenärer och gick senare upp till vår trafikledning så insåg jag att Vi satt helt själva och försökte ringa till Trafikverket för att kunna koordinera oss. Och alla andra operatörer hade sina egna trafikledningar. Och det var en av de frågorna som jag blev så förvånad när jag kom till den här industrin. För jag kom från telekom och Media. Där man haft i 90-talet när man har trafikledningar eller trafikövervakning eller övervakning gemensamt. Alltså underleverantörer, alla sitter gemensamt. Det var det som vi sa, när det händer någonting så måste man ta snabba beslut. Och man måste ha en överblick. Och då kan man inte sitta på olika ställen. Nu är det faktiskt så efter att vi har lyft, nu har vi ett samarbete med Trafikverket där vi tittar på hur ska vi kunna samlokalisera eller komma närmare för att kunna få en mycket snabbare agerande när saker och ting går fel. Och då ligger också information där. För idag är vi ju, vi måste hela tiden koordinera. Utropen kommer från Trafikverket, vi har viss information. Trafikverket har en annan information och så ska det kommuniceras. Och det tar för lång tid, men sitter vi tillsammans Då kan vi väldigt snabbt få ut information och ta beslut som vi måste göra. Så det är en sådan sak som är på gång, tack vare att vi samarbetar diskuterar hur kan vi lösa det på ett bättre sätt. Det handlar om att samlokalisera samlok alla trafikledningar och då får vi bättre information. Så det finns sådana eh, aktiviteter tack vare att vi pratar tillsammans och tar in information och eh, idéer från andra branscher som jag tror är ganska viktigt. Visst var det Telekom du kommer ifrån? Ja, jag tror jag och Ulf har kvaliterat en del till er akonutrustning och tjänat pengar på det hela året. Vi får väl hoppas Jag skulle säga att redan i början så märkte jag att ni pratar om kunder. Och det är inte så många år sedan som SI pratade om privatpersoner, lite nedlåtande tonfall. där. låter som en militär pratar om civilister. Men nu pratar ni om kunder, jag vet inte hur mycket det är coaching och mycket det har från hjärtat. VN gjorde den resan för några år sedan lokaltrafiknader när Trafikverket har en del kvar på att göra. Plus informationen tycker jag också har blivit bättre. Nu ser man ju på skyltar att det är en minut och två minut. Förseende. De har stått en kvart, 20 minuter, en halvtimme förr och inte fått någon information alls. Så där har ju förändrats. Men Trafikverket har fortfarande en hel del kvar. Det finns ju med det där som säger Privatpersoner ska inte ringa hit. Var får du det här mömnet ifrån? Att du ska samordna information, jag får inte den informationen. information jag som kunde ha rätt till. Kunde inte privatperson. Jag ska säga min information, den här sista tidnavällen, senaste tidnavällen. Den kommer ut väldigt sent, så vi kunde se. Så vi pendlade, vi ställde till lite problem för kollektivtrafikmyndigheten och för Arboga kommun som Fick de på typ två veckor slänga ihop någonting så att det skulle fungera med anslutningar. Kommer de vara likadant med tidtabeller i höst eller? Eller kommer de få en chans? För som det har varit nu så går det landsvägsbussar ansl som man ansluter som man kan se bakhändan på tåget som går då på kvällen. Så man får slänga in taxiturer istället. Det är inte helt bra. Men det har dock blivit bättre. Vi behöver alldeles strax eh, runda av. Jag har en frågeställning klar den ska vi ganska snabbt gå förbi. Men, nej, men, och bara, och, nej, men det ska bli mycket bättre, det sa Jan Kyrk här också. Det, det, det kommer att, det kommer att bli mycket bättre, ja. Vi, vi Förra året, precis som du sa, vi fick 14 dagar på oss att göra det där. Det gick inte att göra alla de här förändringarna, fast vi har en åkeri som är jätteduktiga här i Västmanland och göra de förändringarna. Vi lyckades inte fullt ut, men Nu ser det betydligt bättre ut. Vi har varit ute på kommunfullsträffar, vi har träffat Arboga, vi var i Arboga förra veckan, var och träffa. Och det, det ser mycket bättre ut. Sen vet man ju inte, det är precis som själva sagt om hur du ska säga. Det är inte de har ju sökt de här lägena, men får de dem av Trafikverket. Ja, nu planerar vi utifrån det. Och de gjorde ett fantastiskt jobb. Politik, det fick med så mm. det helt plocka bort Arboga kommun. Det var ju bra. Det är Jakob som sitter där och Alvugan kommun står där. Sitter där borta. Ja, där sitter han som gör jobbet. Jag bara tror att det är Becka som gör jobbet. Ja, det är Becka som gör jobbet. Det är. För att kommentera lite grann? jag fick peka peka på här och det kan vara bra kanske att klädas hemt om vi försöker kommentera det. Självklart har vi säkert meddelat veta i våra led som har lite de dottiga som tänker eller tänker hur de skulle svara. Det vill bara konstatera. Men det vi vill understryka att informationen. Katarina Hemseth, till Sverige och vår uppdragsgivare egentligen från, från ledningen i Sverige har ju tryckt väldigt, väldigt hårt på just det här med information som en av de viktigaste eh, frågorna att utveckla och har också då tagit stora och kraftiga initiativ till just den här möjligheten att utveckla informationen. Och det som herrarna här bredvid mig säger då så finns det i dagens ett väldigt tydligt och långt utvecklat samarbete i just den ambitionen att få tillstånd en bättre information. Samtidigt så kanske man med lite i konstaterar också att det här med information är en väldigt komplicerad fråga. Den är inte speciellt lätt. Dels att, att sammanställa och få ut rätt information och ge rätt tid till eh, resenärerna det är faktiskt någonting som är betydligt mer komplicerat än man kan tro. Men som sagt, vi har en del att lära inom myndigheten också och jag hoppas att du ska slippa att få ett sånt svar som att du som privatperson ska inte ringa till oss på myndigheten. Det bästa är att få informationen rätt väg. Ja, du behöver inte ringa. Nej, det, det är helt rätt. Men det är bara lite att lägga ut att tåget har gått Men som sagt, samverkan mellan myndigheten, Trafikverket och SJ är ju idag någonting som man faktiskt kan se på med statthet. Det är inte så där väldigt många år sedan när vi satt i skyttegravskrin med varandra och skytte på varandra istället för att utveckla samverkan och det kommer att ge resultat så tror jag också, att jag skulle vilja skicka en en liten ett, ett litet uppmuntrande ord då, även till, till Isabella att eh, när jag börjar vara med i de här eh, två mellanlöterna och vi pratar om att vi vi kan inte lösa de här stora frågorna på en en gång, men däremot så kan vi göra många små saker som gör vardagen bättre och bättre. Och till slut så kanske man kommer till det här tillståndet med slags ny att det vardagen kanske till och med funkar för de allra flesta. Vi är på väg dit, men det tar lite tid. Det är nog bara konstatera. Det gör ju tyvärr det. Jag ser vi har tre minuter kvar till stängningsdags här. Du får väl en minut där så ska jag runda av det. Nu tyckte jag att det som Peter höll var nästan ett avslutande ord, men jag vill informera om en sak till er pendlare som inte var med på ett möte som vi höll, inte vi höll. Eh, Kollektivtrafikmyndigheten och landshövdingen höll ett möte för några veckor sedan, det kom ju då när det var med, datumet flydde då. Och det var just på T-14, då hade man bjudit in Trafikverket, inte Peter Lindskog utan kollegor till dig. Faktiskt de som tar emot ansökan och tåglägen och om jag miss om jag kommer ihåg det rätt, den personen som sitter och gör prioriteringarna, det var den fysiska personen. Och det händer någonting, det är det jag vill säga här, när människor kommer samman, som vi gör nu, det händer något där. Vad som hände, som jag såg väldigt tydligt, det var man lärde av varandra, det visade sig att Trafikverket hade en uppfattning tog tågoperatörerna i landet, det var inte bara SI, det var tåg i Bergslagen var där också. Kollektivtäckbygden är en tredje och vi pendlare är en fjärde. Och sen när man kom samman och pratade, och det är oerhört viktigt. Så trafikbänket, man pratar mycket om SI, SI, SI här. Trafikbänket har ju en nyckelposition i hela den här härvan. Det, det jag vill jag säga, och vi måste träffas i sådana här sammanhang ofta. Ja, så är det absolut. Jag tycker man kan summera ihop, vad vi hör nu är att vi faktiskt eh, har kommit en förändring mot eh, första mötet för sex år sedan när vi pratade om varandra och vi försökte lägga eller där heta potatus i en annans knä och sådär. Att det faktiskt är ganska tydligt att, att det finns en bidrag att lösa här. Att få strategier att fungera. För dessutom finns det faktiskt en väldigt stor marknad där i dalen som växer. Men alltså, det underrättar ju också att det är många som vill åka och det är en affär i sig. Vi behöver jobba för regionförstående på andra sätt. Men vi vill ha en fungerande vardag. Alltså det, det, det är mycket utmaningar i det här som vi tillsammans jobbar för. På Mälartinget, Mälartingsrådets team. Jag tror det var 2005 och jag tror att det var i Västerås kan det ha varit då. Ulla, eller sex. Fem var det i Ja, då drogs ju på allvar den här bättre igång det som sen ledde till uppgörelsen kring cykelbanan 2007 och 2008. Och där var ju alla tänkbara trafikaktörer, de här bussbolagen och det var kvalitets- och frihetligheter fanns inte, men det var Vägverket och det var länstrafiken som var samverkan i i i i tre län här och så vidare. Och mitt i allt Europa så stod det en ensam lobbyist från BilSweden. Och han var uppköpt så jag kommer att vinna. Biorismen kommer alltid vinna över all kollektivtrafik. Det är för att, att åka kollektivt det är att åka från en plats där du inte startar, till en destination du inte ska till, på en tid som inte passar dig till en alldeles för hög kostnad. Alltså, jag tänker på det här som dess. Det är ganska många här som jobbar på att han ska ha fel. Och det behöver vi göra för att få en fungerande vana. För att få ett samhälle som är, är ekonomiskt hållbart som är ekologiskt hållbart och framförallt är också socialt hållbart Det är för att idag är det färre och färre som som behöver och tar en körkort och körbil Man ska kunna ta sig fram på lika villkor Så det är rätt många som faktiskt jobbar med att han ska få fel Vi måste leta reda på honom om vi är klara med det här och tala om hur fel han hade Men han faktiskt har varit lite motor och sådär i det här För honom kan vi ju prata om Nu pratar vi ju med andra Ja, då har jag också kommit eh, jag har tänkt ta upp frågan om arboga stationer. Den har varit upp. Det har varit 6 år sedan, <hör> Det för att då var det skräpigt, ostädat och dåligt snör och dåligt samlat på trafikens del. Jag kan säga det är vi ska ta debatt om det idag men det är fortfarande så skärpning. Vi löstring, ja. vi har en lösning. Ja, och vi har Under alla år vi har träffats erbjuds att från och med idag på den arborga kommunen och stadens sida ta över köptseln. Men det ska vara ett brott mot LOU och allt annat. Det kvarstår erbjudandet. Så att, vi, vi kommer att ta del sen. Hörrni allihopa, tack för idag. Och vi får väl se om vi behöver träffas igen. Skulle vi på tåget, absolut. Ja, vi ska träffas på tåget. Det är så att vi har åstadkommit ganska mycket i den här formen upparbetat nya mötesforum så det kanske inte är så att den här automatik blir Nya fända möten övergående så här. Mm. är så att vi har former där vi träffas. Fändarna är med till att vara på tåget på mötet utifrån. Jättebra jobbat. Hörrni, tack för att ni kom allihopa. Och på återsteg!